Jó reggelt! 2022. április 20-a szerda van. A pontos idő. Majd nem azt mondtam, hogy 7, de most már csak 6 perc múlva lesz reggel 7 óra. Süt nap, de nincs meleg. Jön a tavasz, csak lassan. Éjszaka fagyott, most pedig 3.25 fok van. Süt a nap, meg lesz ennek a háromszorosa, inkább az ötnek, mint a háromnak. Ez a képhelyancsi minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János, 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A mai nap teljes egészében a rendelkezésünkre áll. Elvileg addig beszélgetünk, ameddig akarunk. Hivatalosan 9-ig. A tegnapi aktivitás nem volt túlságosan nagy, hogy ezt alapvetően a hosszú hétvégének, esetleg a tavaszi szünetnek lehet betudni, fogalmam nincs. Minden esetre szíves figyelmükbe ajánlom a 0617-11242-es telefonszámot, ahol beszélgetést kezdeményezhetnek velem, fial Jánossal. Néhány közszolgálati közleményt, mármint a kételjesi szempontjából közszolgálati közleményt elereztek majd nem is egyszer a műsor folyamán. Most azonban ezek a bemelegedés percei 061 712 42 061 712 42 Köszönöm Köszönöm Péter, Említette a múltkor, hogy fog találkozni kedden délután a Navracsics úrra. Lehet tudni valamit ennek az eredményéről? Igen, pénteken lesz felnyolztó. Hát akkor sikerült úgymond kibétülni. Ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog. Van egy perce? Van. Um, én ugye nagyon hosszú ideig jártam pszichiáterhez különböző dolgok miatt. Ennek azért van jelentősége, mert ugye ebben az esetben megjelenik egy másik ember szempontrendszere úgy, amiért én még fizetek is, mert azt gondolom, hogy nekem erre szükségem van. Ugye ez arra vonatkozik, hogy ő nem a barátom, nem a feleségem, nem a rokonom, nem a főnököm, nem a munkatársam, nem a tanárom, hanem egy olyan ember, akiért akinek azért fizetek, mert abban a hiszemben vagyok, abban a hitben vagyok, hogy a szakmai tudásából adódóan, ha nekem tényleg vannak problémáim, akkor segít, amikor pedig már nincsenek problémáim, akkor azt mondja, hogy ennyi volt. Nem azt jelenti, hogy ennél tökéleteset nem lehetek, de ilyen segítségre nem szorulok. Ennyi a bevezetés. Ez nem volt túlságosan ahhoz, ugye? Nem. A tárgyalás része az az, hogy ennek a rendkívüli hosszú folyamatnak hihetetlenül sok, hát hogy tanulsága volt, ezt nem tudom, nem a legjobb szó, de most ezt használtam. Az egyik az, hogy mi mennyire különbözőek vagyunk emberek. Ez ebben a formában közhely. De az, hogy adott esetben egy és ugyanazon dolgot két személy mennyire eltérően tud megélni, az számomra Korábban azért volt lehetetlen, mert olyan voltam, mint egy rendes önző gyerek, azt mondtam én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én, én. Nagy ritkán azt mondtam te, ő, de nagyon ritkán. Minél inkább beférkőzött az ember életébe az, hogy nem csak saját magával van elfoglalva, egészen döbbenetes eredményekkel tud járni. Nem feltétlenül azzal, hogy az ember a másikat abban az értelemben minden szempontból elfogadja. Tehát ami két hete történt pénteken, nem arról van szó, hogy azt ő egy ilyen beszélgetés következtében másképp látja, de szembesül azzal, hogy azt a másik fél hogy éli meg, nézi a szemét, nézi, hogy mennyire őszinte, és elgondolkodik azon, és azóta is gondolkodik azon, hogy egy és ugyanazon dolog, hogyan tud két ember fejében nem is egészen másféleképpen, de különböző féleképpen lecsapódni, és ez egy hihetetlen tanulsága az életemnek, beleértve, hogy ugye ez a bizonyos pszichiáter még arra is megpróbált engem rávenni, hogy bizonyos szituációkban, ez a tegnapi akár ilyen is lehetett volna, bizonyos szempontból ilyen is volt, helyezkedjek bele a másik személynek a gondolatrendszerébe, a helyzetébe, ami nem azt jelenti, hogy a sajátomat feladom, hanem azt jelenti, hogy megpróbálok megismerkedni az ő szempontrendszerével, hogy vajon ő rá hat, és akkor ha nem is engedékenyebb vagyok, de jobban megértem a szituációt, ezzel is megpróbálkoztam. És nagyon érdekes volt felállni, mert hogy önmagában a szituáció, hogy ott ültünk ketten, és érdemben tudtunk beszélgetni, az egy olyan dolog, ami azért nem 12-1 tucat az ember életében, nem csak a munkájában, a magánéletében sem, Uh, és természetesen az ember konkrétumokat nem mond, hiszen ezek mármint olyan konkrétumokat, hogy ott konkrétan mik hangzottak el, mert az egy olyan kibeszélése lenne egy ilyen beszélgetésnek, amit ő se tesz meg. A saját környezetében nem les kibeszélgetéseket kulcslukon át, vagy nem tapad a falhoz, a fülével, hogy kihallgasson másokat. Oké, okay, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Örül neki, vagy sajnálja? Mit szeretett volna? Én, én örülök neki. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm. Come together. Az illetőnek a hangjából most például azt lehetett kivenni, hogy kíváncsi volt arra, amit kérdezett, de a válaszom terjedelme, a részletessége meghaladta azt a mértéket, amit ő egyébként tőlem ebben a helyzetben elvárt. Sajnálom, ha túlterheltem volna. Sajnálom, ha túlterheltem. 061 712 már el is múlhat 7 óra. 061-712-42 Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Egyrészt én is örülök, hogy továbbra is lesznek navasi csopk beszélgetések, de én most nem erről szeretnék veled beszélni, Ezt csak tényként rögzítettem. Uh, a négy uh, szlogen, ami minden műsorral elhangzik, ebből én most a negyedikre uh, asszociáltam, hogy uh, minden nap korlátozott az ko apokalipszis. És azon gondolkodtam, hogy vajon mi van most az eszefén? Mert arról nagyon régóta nem hallunk, hogy hogy zajlik ott az élet, kik maradtak ott, kik vannak ott, aki ott van, hogy éli meg, elfoglalták-e meg Budavárát, úgyhogy, hogy hogy zajlik ez az egész? À, azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert uh állandó tudósítónknak a feleségével, itt megnevezett KS-szel, tehát ennél jobban meg nem nevezve, tegnap SMS helyzetbe kerültem, de nem válaszolt, és reggel, amikor már nem tudtam aludni, és ez viszonylag korán történt, egyéb okok miatt, Igen. akkor eszembe jutott a férje, és a férjével folytatott beszélgetések, és pontosan az, amiről te Beszéltél, beleértve, hogy természetesen rendkívül önző módon, természetesen törölve, alapvetően az jutott az eszembe, hogy felhívnám a férjét, hogy nem szól ne a feleségének, hogy válaszoljon az SMS-emre. De ezzel párhuzamosan eszembe jutott, hogy ha felhívnám a férjét, akkor mégis csak kéne tőle kérdeznem azt, amiről te beszéltél, hogy mi a helyzet, és hogy ez vajon egy szerencsés párosítás volna-e. Illetőleg elengedhető-e az egyik téma a másik elhagzása esetén, nevezetesen, hogy szóljon a feleségének, de nem megkérdezni, hogy mi van az eszefével, és arra rájöttem, hogy ez nem lenne célirányos, és ha bár kicsit cirkalmasan, de azt mutattam, hogy ilyen gondolatok nekem is járnak a fejemben. Igen. Aztán Horváth Gábornak hívták azt az embert, akivel te... Hívják, és, és éve... német Gábornak hívják. Igen. Német Gábor, nagyon szégyenlen maga a Nagyon kíváncsi lennék egy német Gáboros beszélgetésre, hogy ő ma hogy éli meg. És hogy másfél év volt úgy éli meg, hogy voltak eredmények, hogy ez szükségszerű elbukás volt. Hát azt se tudjuk, hogy elbukás volt Az -e. az mondatot igen. első felét ha értem. Volt, és ha már, megragad, már megragadható az alkalmat, és ugye ennek a műsornak van egy pár szlogeny az utolsót leszámítva is, itt nem részletezett okokból, azért felhívnám a te is mindenki figyelmét arra, hogy amikor én egy más jellegű műsor támogatására, akár reklám lehetőséggel együtt felhívtam a figyelmet, akkor azt egy tízes skálán, hetes-nyolcas komolysággal tettem. Ez nem kell, hogy magadra vegyed, de most, hogy veled beszélgetek, neked is elmondom. Szerintem te pontosan tudod, hogy én rám akkor is számíthatsz, ha nem írok semmit. Másfelől pedig, hogy remélem eljössz hétfőn. Ez nyilvánvaló. Nagyon szépen köszönöm. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hétfőn, azaz április 25-én, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Tehát meglepetten tapasztaltam, hogy azt a bizonyos posztot, amely egyébként Filipov Gáborból azt váltotta ki, hogy elgondolkodott azon, hogy egy asztalnál akar -e szerepelni, megnyilvánulni Bakás Tiborral, Bakás Tibor törölte. Ez nem azt jelenti, hogy a mostani hétfő státuszkója meg fog változni, hiszen az már megváltoztathatatlan, de hogy a következő alkalomra, május 9-ére a felek egyébként hajlandóak lennének-e a beszélgetés egyik tér felé lenni. Őnök is tudják, hogy az egyik oldalán vannak a székek, és ott vannak a vendégek, a másik oldalon meg van egy kerevet, aztán így mondják magyarul. Á, amin néha hárman foglaltunk helyet, én meg ácsorogtam, vagy leültem a szélére, ez a jövő zenéje, csak szerette volna önöknek elmondani, hogy az a poszt törölve hogy amiatt-e, amit Filipov Gábor neheztelt, vagy sem, nem tudom, nem beszéltem Filipov Gáborral, ternap SMS-t váltottunk erről, a bakáccsal pedig szintén nem beszélgettem, azt tapasztalta, hogy Holla Iván bizonyos szempontból apró pénzre váltja a bakácsal azt, ami most, vagy az elmúlt időben az ő életében történt, de az vesse a bakácsra az első követ, aki egy olyan szituációban, mint ő, ilyet nem tesz meg. Én csak abban reménykedem, hogyha egyébként ő egy gödörben van, ha gödörben van, akkor abból ki tud mászni még, aktív élete folyamán, ha pedig nincs gödörben, akkor elnézést kérek, hogy egyáltalán el tudtam képzelni azt, hogy ő egy gödörben van, és még a feltételezés miatt is elnézést kérek. 7 óra 8 perc van. 061 712 42. Hajrá! 061 712 -42. És természetesen a felhívás keringőre mármint egy eltérő, struktúrájú kejfejjelenszi finanszírozása kapcsán felmerülő költséghozzájárulással kapcsolatban vagy kapcsolatosan másoknak is szól a felhívás. Ma megyek a bútoráruházba körülnézni. Névtelefonszám, hogyha egyébként van olyan, aki úgy gondolja, hogy ennek a finanszírozásába beszállni, és amivel nem ohajtanám a 168 órát terhelni. 061 712 42 az e-mailekhez pedig janos fialajanoskukac gmail.com A nap teljes egészével rendelkezésünkre áll a holnap és a holnap utáni napok inkább tele vannak semmit üresek. Most egyébként úgy tervezem, hogy valamikor június 20-a tájékán vennék ki a kejfei a nyári szabadságát, addig még durván két hónap van hátra. A sok mindenre elég, és sok mindenhez kevés. 061-712-42 She thought she was a cleaner, she but she was a frying Who's that? The picker. Yeah, the Picture the, picture, the, picture, the oh. fingers. good. Okay. you so, Féleképpen a helykeresés fázisában vagyok, nem minthogyha ezzel újdonságot mondtam volna. Hazafelé jöhet Horvátországba, azon gondolkodtam, hogy um, mit jelent, a jelent számra bármit is, hogy az ellenzék vesztett. és a helyzet az, hogy én az ellenzék győzelmétől különösebben sokat nem vártam. A barátnőmnek volt olyan riportalanya, ne kérdezzék, hogy kicsoda, aki egy ellenzéki győzelm esetén már azt is tudta, hogy ki lesz a híradó főszerkesztője, ami elég rémisztő is tekintett el az illető nevét ismerve. Nem, mint hogyha ő egy alkalmatlan személy lenne, de csak ez a kilengő óra. Ez egy korhatáros műsor. Mi annak idején meghívást nyertünk a barátnőmmel Mencer Tamás esküvőjére, ahol egy közismert politológus, amitán megtudta, hogy a barátnő hol dolgozik, én csak figyeltem a beszélgetést, nyilvánvaló, hogy kinek a pártjára álltam, ezt most itt nem részletezném, az került szóba, hogy eddig mi voltunk Szopó Ágor, mondta az illető politológus férfi, most ti vagytok Ágon, és ez nem tegnap történt. Hogy mit jelent a szopuág? ezt elfelejtette a barátnő megkérdezni, és én se kérdeztem meg. Hogy én valaha is voltam mert nem szopó ágon, hát azért voltam. De maga a kifejezés hihetetlenül, tehát majd hétfőn a messzire jöttem bennél, ha előkerül, akkor biztos megkérdezném önöktől, hogy mondják, mi az a szopóág? De tudják mit? Legyen ez már most egy messzire jött ember. Megmondanák nekem, hogy mi a szopóág? Amire akkor a férfi utalt, hogy mi eddig voltunk szopóágon, most ti vagytok szopóágon. Mint valami inka, ami egyébként ugyanannyit tartózkodik az egyik térfélem, mint a másikom. Staznácsitéta szopóák. 061 712 42 Segítsenek a bombázó tisztek, aztán folytatom. Jó reggelt. Jó reggelt! A véleményem szerint azt jelenti, hogy meg lesztek szivatva most. Én ezt értem, de ezzel elnézést nem jutottam előre. Mi a szopvág, mi a tartalma? A nincs paradicsom, paprika, nincs lecsó, nincs rakott krumpli, viszont mi van? 061, 712, 42. Segítsenek a bombászot tisztnek. Mi az a szopóák? Illetőleg. E, ugye én jártam a Jogi Egyetemen filozófiára, lehet, hogy nem látszik rajtam, megmondanák, hogy logikailag, formál logikailag, de hagyjuk ezeket a nagyon bonyolult kifejezéseket, hogy a szopuágnak mi az ellentéte? Tudom, formálisan a nem szopuák, de alapvetően a nem szopuágat a szopuáktól mi különbözteti meg? 061 712 42. Van élő ember, aki Elfogadható magyarázatot nyújts számomra, mint egy nagyon messzire jött embernek, aki már hétfő előtt itt rendel. Ne felejtsék, hétfő, este fél nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában. Most azonban Békásmegyere rendelek. Ide nem kell, hogy a betelefonálnak. 061 712 -42. Mi az a szopóág? És mi a szopóág ellentéte? Hogy jön létre? Az olyan, mint egy kiszáradt folyómeder. 061-712-42. Várok! Thank you on behalf of the Governor and ourselves I hope we pass the audience. Everybody had a note across the USA Then everybody be served like California You see them wearing their baggies Warrachie Sandals too A bushy-bushy blonde hair Ian, Valas, O'Connor, illetve ilyen válaszok nem hangzanak el hétfőn, rövid esténk lesz. Jó reggelt, későn kapcsolódtam be, de mi a mondat? A mondat így hangzott a a Tamás esküvőjén, a politológus szájából, amikor a Krista elmondta a sanyarú sorsát, az addig is sorsát, azóta biztos újabb részleteket tudna szolgálni, ha ismét lenne az esküvője a mentszernek, de hál' Istennek nincs, hiszen boldog házasságban él, eddig mi voltunk szopóágon, most ti vagytok szopóágon. Így hangzott a mondat, uh -huh. és az a kérdés, mi a szopóág, illetve mi annak az ellenkezője? Hát a, a szopóág az egyfajta lejtmenet, amikor olyan dolgok történnek veled, amit nem tudsz megakadályozni. Történtetnek veled dolgokat, amiket te nem tudsz megakadályozni. Ez a szopóág ugye argósítva. Hogy ennek az ellentéte a lejtmenetnek a hegymenet, de erre a magyar argó szerintem nem tud jó alternatívát. A lejtmenet az egy negatív dolog? Hát uh, attól szük, hogy mi a kontext is a, a szöveg környezete. Hát ha a lejtmenet, ha folyamatosan olyan dolgok történnek veled, amit te nem szeretnél, akkor ez nyilvánvalóan negatív dolog. És a hegymenet az pozitív? Hát nem tudom, ezt élethelyzetre nem szokták mondani, hogy hegymenet, hát most uh, uh, mi a jó periódus, az a szokóleg az egy rossz periódus az ember életében, uh, vagy, vagy bár egy közösség, vagy mit tudva, vagy a jó periódus, hogy szoktuk illetni másképpen? Maga a szopás ebben az esetben egy korhatáros műsorban, ahol már erelve nem számolunk gyerekekkel valójában milyen tartalmat jelent? Tehát maga az argó miért találta meg a szopó szót mint Jézus szerkezetet az ákhoz? Hát um, szerintem, ugye a, a magyar hát Olyat fog az... szopni, amit egyébként nem Igen. szeretnél? Így van, és többször egymás után. Többször egymás után fogsz szopni, akkor is a férfi vagy, mert meg, megcsináltatjuk veled. Ami Menni? azt jelenti egyben, hogy kikerülhetetlen, tehát hogy akkor is szopni fogsz, hogyha egyébként nem akarsz? Persze, mert szopóágon vagy. Ami ki nem került onnan, addig szopni fogsz. Most már egy kicsit okosabb vagyok, köszönöm szépen. Tehát ugye azt ígértem, hogy befejezem a történetet, hogy azon járt az eszem, hogy mivel fog járni, ha, vagy mivel jár együtt, nem is jövő időben, jelen időben az veresége. és nemile kaptam tegnap választ a Magyar Televízió, nem tudom, hanyas csatornájában valami miért, vagy kérdés, vagy nem tudom mi a címe, Gulyás István vezeti, egykori főnököm, aki az ECHO Televíziónak volt magas beosztású dolgozója, ő szerzőt engem oda. Korábban a hírtelevízióban Televízióban dolgozott, talán hídigazgató volt. Ez a talán hídigazgató mindjárt előhozza belőlem, ez ahol van rigács, tehát hogy mindennel tisztában kell, hogy legyek. A egy egyébként beszámolt az élet és irodalom is. Mert hát azért nagyot futott itt, elsősorban Lázár János Földnőris minisztersége kapcsán, de ez most így volt, akár nélkülözhettem is volna. A műsor vendégei voltak, Géfodor Gábor, talán Ferenci Orsolyának hívják ezt az űrkutatási biztos, aki valamilyen rendszeresen meg van hívva a társadalomtudományi kérdésekben is. Siffer András és Gerü András. Maga az összetétel, ugye elvileg az kellett volna, hogy legyen, hogy Ferenci Orsó és Géfodor Gábor van az egyik oldalon, Gerő András és Siffer András vannak a másik oldalon, ha egyáltalán ilyenre szükség van, mondván, hogy Azért az mégsem normális, hogyha a Liverpool 22 játékossal játszik egy foci meccset, úgy, hogy közben úgy van feltüntetve a mérkőzés, mint hogy egyébként a csapat egy másik ellen mérkőzne. Siralmas műsor volt. Nekem. Hangsúlyozom. Nem tudom, ki látta. Én nem láttam elejétől a végéig, volt egy részlet, ahol a szavazatszámállók kapcsán és azoknak a vidéki tapasztalata kapcsán Gulyás István azt kérdezte, hogy, és hosszú nekifutással kérdezte ezt, dokumentálva, dörödöm, dörödöm, dörödöm, hogy itt most mennyiben élhetjük meg a népi urbánus, vita újabb fejezetét. Maga sem számíthatott arra, hogy milyen ellenállást fog kiváltani a kérdésével, amit konkrétan, hát ha nem is hülyeségnek neveztek, de mindenki elnéző mosolya volt a kérdés iránt. Először Géfodor Gábor, Gerő András, majd Siffer András Ferenc Jorsolja bizonyos szempontból a nemek arányát javította hogy ezt a kérdés úgyse gondolhatta komolyan Gulyás István, aki aztán egy körülbelül 8-9 perces vita után úgy tett, mintha ő egyébként csak provokálta volna a feleket, és ő valójában egyáltalán nem gondolhatta komolyan a kérdését, mint ennek. De hát az ember elsősorban Gulyás István ismeretében pontosan sejtette, hogy ő azt gondolt, hogy ezzel ki fogja találni a többiek gondolatát, és mint egy elébe ment ezzel a kérdéssel, hát nem. Nem sikerült neki. De ennek a kérdésnek a kapcsán egy hosszú okfejtés kezdődött a felek között az értelmiség és a kommunizmus viszonyáról, az értelmiségnek a kommunizmusban betöltött szerepéről, majd az értelmiségnek a nem kommunizmusban betöltött szerepéről, amit itt nem fogok tudni pontosan úgy megjeleníteni, mint ahogy ez tegnap ebben a műsorban volt, de nagyon elszomorító volt, és nem csupán azért, mert volt valami fosztó képző. Tehát, mintha az értelmiség egyébként valamiféle politikai nézettel lenne azonos, és akiknek a világlátása fölött így általában eljárt volna az idő, ez is nagyon zavaró volt, de olyan volt, mint hogyha a felek, akik egyébként mind értelmiségek voltak, beleértve a műsorvezetőt, mindegy fosztóképzőt helyeztek volna a saját maguk létezése mellé, mint hogyha egyébként Gerő András Gerűtlen lett volna, Siffer András Siffertelen, Ferenci Orsolya Ferencitlen, Géfodor Gábor pedig Gétlen, uh, Gulyás István pedig Gulyástalan. mint akik önmagukat értékelték le, miközben ezt minimálisan se vették észre, és átengedték a terepet valaki másnak, nem az értelmiségnek. Most tegyük félre, hogy az értelmiségnek egyébként mennyire van vezető vagy nem vezető szerepe, de ennek a fosztóképzőnek a helyére nem került semmi. Vagy legalábbis amíg én láttam ezt a műsort nem került semmi, és Számomra nagyon riasztó volt. És ráadásul mind nagyon okosaknak tűntek, tehát mind nagyon, mind, mind a négyen meg voltak bizonyosodva benélt a műsorvezetőt, így már ötten a maguk igazáról, és hát egyik se fogadtam volna a idegen vezetőnek. Nem tudom, ha az ellenzék győz, akkor is, hogy akkor egyébként egy ilyen műsor nem jöhetett volna létre, közvetlenül a de valami sugja, hogy, hogy nem biztos. Vagy más tartalommal. Nem biztos, hogy mindenben pontosan fejeztem ki magam, valamit érzékelni szerettem volna, vagy érzékeltetni szerettem volna. Ez itt a kérdés, ez a cím. Nagyon, nagyon, nagyon fura volt. Nagyon fura volt. kicsit olyan volt, csak hogy érzékeltessem, mint hogyha eljött volna az előbb az erő, aztán az igazságérzet ideje, És mint hogyha ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy eljött az az idő, hogy előbb az erő, aztán az igazságérzet, ehhez ő úgy tud pozitívan viszonyulni, hogyha saját magát nem tekinti értelmiséginek, és akkor ez egy elfogadható dolog, és imáról levette a ruháját, már nem értelmiségi, és ezzel nincs semmi baj. Ez természetesen ebben a formában nem történt meg. Én ezt éltem meg. Rohadtul unam, hogy állandóan ilyen nagy létkérdése foglalkoztatnak. Valószínűleg ezért is fordulok a tehetősebb nézőimhez és hallgatóimhoz, hogy segítsenek a hajóórát átmenetileg kicsit tartósan másfelé fordítani, bútoráruház, beszélgetések, művészekkel, cirkuszosokkal, állati domárokkal, pornosztárokkal és egyáltalán, amihez olyan pénzforrás kell, ami ennek a technikai megvalósításához kell adott esetben kifizetni a vendégeknek a taxipénzét, amit nem várhatok el a cégtől. Egyáltalán a médiahelyzet már nem olyan, hogy nem hegymenet. Ha valaki úgy érzi, hogy ebben jeleskedni akar, dörö.fi gmail.com, öt számjegytől fölfelé, és természetesen én is hozok anyagi áldozatot, nem kizárólag másoktól várom el ezt, hozzátéve, hogy amennyiben szükséges egy grémium összehívása, hogy aztán a közös pénzzel mi legyen, én nem leszek ennek a tanácsnak ellenfele. Kicsit unom magamat a szónak abban az értelmében, hogy most a háttérben például főzhetne Lakatos Márk. Igaz, hogy most Marbeyan van, de ez mindig nagyon izgalmas, amikor beszélgetnek valakivel, és közben a háttérben valaki főz. Ez most vicc volt. 7 óra 32 percon. 061 71242. Rosszul mondtam, nem Ferenc Orsolya, hanem Ferenc Orsolya elnézést a tévedésért. Hozzátettem, hogy nem biztos, hogy pontosan tudom a nevét, hol van Rigács. Ferenc Orsolya elnézést a tévedésért. Kaptam egyébként magyarázatot, hogy mi a szopóág, azt x XY, aki férfi, szopóág az, amikor húsvét van, de nem jön a nyuszi. Beszéltem én most jöjjenek önök, és aztán megint beszélek én 061. 71242, ne felejtsék a sok felhíváson közül, nem csak az, ami az új struktúrához való segítségérést illeti, a másik az, hogy április 25-én hétfő este fél 8 órától nagyon messziben jött ember lesz. Az akvárium volt lokájában örülnék, ha minél többen lennénk ott. Egy interaktív beszélgetés, egy evidenciákat felbontó, de nem kötekedő emberrel. Most pedig 7 óra 35 perckor 061 712 -42. Nem telefonált senki sem, ami nem egy jó érzés, de akartam valamit elmesélni önöknek, de azt aztán elsodart egy másik dolog, hozzátéve, hogy nagyon ott kantikál bennem, hogy leüljek írni, csak még nem volt erőm hozzá, annyi mindenhez nincs erőm, de ott munkálkodik bennem a kis ördög. Felhívott engem egy um, érfi, aki elhagyta a főváros és vongozás körzetét, és balató mellett él. Valamikor volt egy rádiója, ahol dolgoztam. És egy szívességet kért tőlem, amely szívesség miben létét itt nem részletezném, vagy legalábbis most nem részletezném még. És um, abban bízott, hogy miért, nem tudom, hogy én fogok tudni neki segíteni ennek a hétköznapi, az ő életét, a munkáját szerinte viszonylag jelentős mértékben befolyásoló tényező elhárításában. A szóátvit értelmében mindenféleképpen lekötelezettje van gyók ennek az embernek. Akkor, amikor ott dolgozhattam nála, akkor... Az a jót tett velem, és sok jó emlék fűződik hozzá. Fűződnek rossz emlékek is, de sokkal több a jó, és én rögtöbbször azon gondolkodtam, hogy akkor fogom magam, és felhívok valakit, aki ez ügyben cselekedni tud, így az utcáról. Eljutottam egy hölgyig, akiről először azt hittem, hogy a telefonközpontos, vagy nem mutatkozott be, aztán kiderült, hogy egy titkárságon dolgozott mondta nekem, hogy melyik bizottságot a fölmondtam, hogy én bizottságot biztos, hogy nem fogok fölhívni, mert nekem ez nem szokásom, mondta, hogy polgármester úr ma bent lesz, és talán válaszol. Ma a történetről ennyit, könnyen lehetséges, hogy holnap újabb részletekkel fog szolgálni, és úgy az volt bennem, hogy ez akár megírandó könyvemnek is egy fejezete lehet, Természetesen nem ebben a formában, és nem ebben az értelemben, de valamilyen módon csak ebben a formában, és mégis ebben az értelemben a szunak abban az értelmében mindenféleképpen, hogy nem tudom, hogy önök ismerik-e az élet értelmetlenségével kapcsolatos életérzést, amit sok minden elbehet, beleért, vagy vannak emberek, akik egyáltalán nem érzik, Éreztek az élet értelmetlenségével kapcsolatban semmit se, tehát hogy maga a létezés új rájuk hull, és ezzel önmagában nehezen tudnak mit kezdeni. Elnézést a filozofikus gondolatokért. A munka az az én számomra, amely ebből a szempontból egy jelentős drive, amely ezt az érzést csökkenteni, majd megszüntetni tudja. 061 egy, 712, 42. Ez már volt nem ezt a szintkáj. Like... De hát you, I'm going back. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát nagyon szépen köszönöm ezt a két gyönyörű Piccs! Szép élet a Köszönöm szépen! Meg lesz majd a pofó hozzá! De mindjárt ezzel. Szándék volt, egy felől, másfelől. Jenna Beige is How Um, ez a terapi beszélgetés, az ez itt a kérdésben Ferenc Orsolyával, ez is arra venne arra, engem rá, hogy elfordítsam kicsit a hajórát, ha el segítséget kapok. Ugye nem beszélgettem el Simo Lászlóval, mert külföldön van, előtte szóba került, hogy majd megbeszéljük, hogy hogy mind, minden, nem telefonált. ami egyébként meg azzal kapcsolatos, ami engem nagyon sokat foglalkoztat a ciáteremmel összefüggésben és tőle teljesen függetlenül, hogy vajon, és ez, hogy azt kérdezem önöktől, hogy önök mit tapasztalnak? Tehát, hogy uh, van egy sor dolog, amiről az ember azt feltételezi, hogy ha ő nem sürgeti, akkor ez nem következik be. Amire egyébként valaki mondhatja azt, hogy édes lányom, édes fiam, ezzel nincs semmi probléma, ha nem következik be, akkor ennek így is kellett történnie. De önök valamiért azt mégis fontosnak találják, és ezért sürgetik, vagy telefonálnak, hát maga a sürgetés, vagy valamilyen módon próbálják előidézni azt az eseményt, de én ezt most konkrétan ez a tegnaphoz fűzöm, és lesz egy holnappal kapcsolatos esemény is, illetve annak az elmaradása a Kejfej de azt most nem részletezném. Tehát, hogy azt kérdezem önöktől, hogy saját maguknak, vagy a környezetüknek milyen tanácsot adnak akkor, ha valaki valaminek a bekövetkeztét sietetné, vagy egyáltalán szeretné, hogy bekövetkezzen, és önök pedig azt mondják, hogy mindennek megvan a maga ideje, a dolog bekövetkezik vagy sem, annak elébe menni, akár egy telefonnal, nincs értelme. Ez azért nagyon érdekes, mert én sosem fogom elfelejteni, hogy az én életem a szerelmi válságoktól, szerelmi válságok tartott évtizedeken keresztül, és ilyenkor az ember feküdt otthon, és nézte a plafont, és sehova sem ment el. Aztán valaki rátörte az ajtót, a szószoros a szó átvit, értelmében egy barátok, még voltak barátok, és kivitt a napfényre, és ott hirtelen felótsudott, és uh, rájött arra, hogy azért az életnek van nem értelme, és ilyenkor mindig eszembe jutott a Cserhalmi György, aki szintén egy ilyen történetet mesélte el saját magáról, amikor barátai így rátaláltak, és elvitték valamilyen depressziós vagy depressziósnak tűnő történet kapcsán. Hogy egyébként ez így volt-e, vagy sem, vagy csak én így emlékszem rá, a dolgnak nincs jelentősége. Uh, csak annyiban, amennyiben Néha vannak olyan tévképzeteim, hogy ezek tévképzeteke vagy sem, nem tudom, hogyha az ember végül is megszakítaná a világgal való kapcsolatát, akkor a világ milyen mértékben találna rá, amiben persze benne van egy kamasz gyereknek a figyelem felhívó magatartása, aki csak azért hallgat, hogy előbb-utóbb megkérdezzék tőle, hogy miért is hallgat ő, mert hogy magával a hallgatásával akarja felhívni a környezetet figyelmét arra, hogy vele valami átmenetleg vagy tartóság nem stimmel, kicsit vagy nagyon, de Sokszor foglalkoztat az, hogy én egyébként milyen görcsösen, vagy másokhoz képest görcsöse, vagy saját magamhoz képest görcsösen, próbálom rendben tartani adott esetben a naptáramat, és hogy vajon ez a műsornaptár hogyan állna össze, hogy ha nem lennék ilyen görcsös, szabadon engedném, vagy amire évtizedekkel előtte volt példa, ha egyáltalán volt, hogy egyáltalán átengedem másnak. Ha érthető voltam azért, ha nem voltam érthető azért, beleért vagy bármilyen más egyéb ügyben, 061-712-42. Ezek még mindig a szigorú percek, aztán majd jönnek a láj dallamok. Igen ja, igen, szóval Jászimó László ugye most azért és annak kapcsán akarják felidézni a történetet, hogy nincs jelentőség. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ö, nem tudom, hogy olvastál -e tegnap az Jászimón e. úrnak a Facebookos bejegyzését a ö, édesanyja orvosi ellátásával kapcsolatban. Olvastam. Uh, és mi a véleménye róla? Ön szerint okos volt ezt a posztot kitenni? Én erre tudok önnek válaszolni. Kint volt Amerikában, és ez olyan módon hatott rá, hogy abba, amiről ön most beszélni akar, nem gondolt bele. De Hol hogy ez, az az e, ez okos e, volt-e, vagy okostalan volt-e, ehhez nem tudok hozzászólni. Hát ez e... épp úgy az elsimon mint az összes többi. De hol élt el ez az ember eddig? Ugyanott, ahol ön. Igen? Igen. És ő nem tudta, hogy ilyen dolgok vannak ebben az országban. Nincs orvos, nem lehet fölhívni, nem lehet kiküldeni valahova, nem lehet megkérni valamire. Miről beszél ez? Ez nekem az a kategória, amikor a, a, a tarlós úr akkor háborodott föl a, a a közterület felügyelőknek a büntetési gyakorlatáról, hogy kamerával büntetnek, amikor megbüntették az ő feleségét. Igen. Előtte nem zavarta, pedig tudott róla. Igen. Az első Simon mozdavarja, hogy ilyen egészségügyi ellátás van. Hát mi élünk? Hát legalább annyi eszellett volna, hogy megtartsa magának ezt a postot, amit kiírt. Rosszul tette? Parancsol? Nem parancsolok. Rosszul tette? Hát ez nekem a hülyeségét mutatja. A hülyeségét mutatja, vagy mit mutat? E, azt mutatja... Azt, hogy elszakad teljesen a magyar valóságtól, és e, amikor itthon van, akkor körülötte forog a világ, amikor kint van Amerikában, akkor meg nem tudja törőjék egy barátját. Hogy így érzel, ér az értem az azt, a amit mond, de, de én tegnap ugyanezt éltem meg, amikor felhívtam ennek a városnak a polgármesterét, aki rövidesen országgyűlési képviselő lesz, ennek a bizonyos rádió tulajdonos gondjának az értelmében, hogy én is egy buborékban élek, mert én azt képzelem, hogy valaki egyébként a svábhegyi otthonából kikeresve egy telefonszámot, egyszer csak beszélhet valakivel, aki az ő kérésére elintéz valamit, amit egyébként eddig nem intézett el. Én tudom, hogy ez két teljesen különböző történet. A kérdés az, hogy, hogy feltétlenül az El Simon története arról szól-e, hogy ő ö, elszigetelve a nép ö, hétköznapi életétől él, és ha igen, akkor én is ugyanezt tettem egy tegnap, amikor felhívtam a titkárságot. Ön esetében nem gondolom, hogy elszigeteltenél, az elsimón esetében igen, azt gondolom, hogy elszigeteltenél, és ö, még egyszer kimondom, utább, mint gondoltam, tartsa meg magának ezt a problémáját. Hát... Evelé 9 millió 800 ezer ember, az a 200 a kiváltságos, aki meg el tud bármit, bármikor intézni, az megintézze el. Ez így működik ebben az országban. Működött valaha másféleképpen? Hát 90 után én reménykedtem, hogy fog működni, de aztán nagyon gyorsan rájöttem, hogy nem. És ez természetes, vagy ez országspecifikus? Hát ez valahol országspecifikus. Én úgy gondolom, illetve ahogy tapasztalom Skandináviában egészen máshogy működik, egyes nyugati országokban is, hát őszintén az ország nagy részében azért így működik. De Magyarországon most szerintem kirigóan így működik. Ön ebből a szempontból bármelyik ágának az életnek van-e olyan helyzetben a szó átvit vagy valós értelmében, mint az elsimom? Ö, szerintem nem. De érthető volt a kérdésem? Érthető volt, illetve hogyha ilyen helyzetben lennék, akkor ö, lenne annyi eszem, hogy ezt megtartom magamnak. Feltételezem most, de hogy akkor mi lenne, hát nem tudja. feltételezem most, igen, igen, nyilván ö, én csak feltételezem most magamról, de mivel az életem nagy részét én ö, nem egy buborékba ö, éltem le, ö, így úgy gondolom, hogy tudnám kezelni ezt a dolgot normálisan. Az a mód, ahogy ráugrottak a kommentárókban az elsimonra, abban mi van benne? A felháborodás. a felháborodás, a kárőrvendés, e, szerintem ez a kettő. Lehet, hogy elsősorban a kárőrvendés, e, és hát nem, ez párhuzamos, tehát ez mind a kettő egy És ez egykorban. természetes? Én azt mondom, hogy e, mivel ők alakítják ezt az országot már 12 éve, és most szalad vele ez a szerencsétlen ebben a problémába? Én azt mondom, hogy igen. Talán emlékszik, a Bruce Willisnek volt egy filmje, ahol az volt ráírva, hogy valaki, ha rosszul lesz, ez az utána a négereket és aztán ott valaki bevitte valahova. Azt kérdezem öntől, hogy én nem olvastam el mind a 3100 kommentárt hozzáté, vagy lehet, hogy most már 5000. De vajon nem az a Normális eljárás, hogy az ember megpróbál eljárni az ügyben, majd utána az illető tudtára adja, hogy nem járt el szerencsésen, mert hogy még egyszer mondom, nem olvastam el mind a 3100-as, és mindjárt megnézem, hogy hol tart, de abban olyan, aki egyébként felajánlotta volna a közvetítő segítségét, egy se volt. Tehát azt kérdezem öntől, hogy ez ebben a formában az ön számára normális? <tos> Az utóbbi, illetve az első úr tevékenységét euh, figyelembe véve, szerintem igen. De akkor eljutottunk oda, Amiről én évtizedeken keresztül beszéltem, hogy bedöglik a Kovács László autója, akkor még így volt, vagy az Orbán Viktor autója, meg kell tolni, ön leszáll, kiszáll az autójából, betolja az Orbán Viktor autóját, vagy a Kovács László autóját, majd megjelenik Orbán Viktor, illetve Kovács László, amire ön azt mondja, ja, hát nem tudtam, hogy jönni az autó és kiáll a sorból, ugye ez egy e, e, örök története volt, hosszú időn keresztül is, így aztán meg is marad a keyfejöncsének. Ő most erről beszél. Mivel ezeknek az embereknek, illetve az El Simonnak is megvan a kapcsolatrendszere, megvan a pénze hozzá, hogy az édesanyjának az orvosi ellátását saját pénzből elég komoly, jó körülmények között biztosítsa, én azt mondom, hogy ezt neki meg kellett volna oldani, és nem kiirogatni. Jó, magyarul nem tolja be az autót? Az övékét nem. 4400. Köszönöm szépen. Reggel még 3100 volt. Most 4400. Erről egyébként önmagában érdemes lesz az első hónapban, a jövő héten beszélni. Csak arra kérni őt, hogy. Tehát ez önmagában egy egyetemi kurzusnak lehetne, vagy a Kéfe lehetne egy kerek héten a témája. Nem mondom, hogy mind a 4377-et végig lehet venni, de hogy ez a pár sor ezt váltotta ki, érdemes lehetne kielemezni. Hozzátéve az elhangzott véleményt, egy olyan nézőhallgató részéről, akit hangról ismerek, régi Kejfejöncsi követőről van szó. Egy perc múlva lesz nyolc óra 061-712-42. Ez persze nem az a kejfejancsi, amihez segítséget kértem, és változatlan segítséget kérek, hogyha Netán a Budó áruházban pozitív tapasztalat lesz, akkor egy olyan kejfejancsi készülhesse, vagy egy olyan kejfejansi sorozat, amely tematikáját tekintve nem az élet nagy, hanem az élet, Tehát nem, nem az élet nagy kérdéseiről szól, hanem az élet kis kérdéseiről, élvezeti részéről és örömeiről szól. Döröpont, fiala Janos gmail.com, ha valakiben a segítő szándék felébred. Felidézem önöknek egy tegnapi történetet. Volt nekem egy orvos barátnő, aki elmesélte, hogy Amerikában milyen kockázatos oda menni valakihez, aki az utcán hever, mert hogy egyébként milyen felelősség jön létre akkor, amikor valaki hivatlanul valakinek a segítségre siet. Nem mondom, hogy ez jutott az eszembe, de ez is átfutott a fejemben tegnap, amikor rossz villamosra szálltam, tegnap egy Tenneve egy nagyon komoly délutántban részesített az Isten. Belejött, hogy ott a egy oldalában is kóborogtam, miután rossz villamosra szálltam, és aztán leszálltam róla. Talán a voltam, hogy hát az milyen látvány ott a Tabán oldalában, az teljesen szürreális. Kamaszkoromban gyakran előfordult, hogy így kúvájoktam, szerelmi bánattól sújtottam a városban, és időnként különböző részletei a városnak úgy hatottak rám, hogy... Azt mondtam, hogy jé, a nem szerelmi bánattól függetlenül voltam így. Szóval is tett el. Rossz villamosra szálltam, a Móri Zsigmond körtér felé ment, ahelyett, hogy elment volna a Bachhoz, és bizonyos szempontból egyébként magamnak is mutatnám, hogy buborékban élek, de ez egy másik buborék. Nem, tehát, Régen jobban tudtam, hogy merre felé mennek a villamosok, buszok, mint most. Független attól, hogy a közlekedéstől soha az életben nem szakadtam el. Lehet, hogy csak szórakozott vagyok, nem tudom. És rá a villamos egy hajléktalanra, utólag derült ki, hogy hajléktalan, aki felkaptatott a perorra, majd ott úgy, ahogy van, hanyatteset és nekem ott kellett volna leszállnom ahhoz, hogy a Bachhoz hamarabb jussak el, és nem tudtam eldönteni, hogy ha leszállok, akkor nyilvánvalóan ennek az embernek segítenem kellett volna, aki az élet jeleit mutatta, de átmenetileg ott kicsit olyan volt, mint egy teknős béka, mert ugye a hátán volt egy hátizsák, és azon ingázott fel le, mint valami mérleg elnézést. Nem akarok itt viccelődni valakinek a sanyarú sorsán. És ez aztán csak külön ö, ott volt bennem, amikor egy nagyjából velem egykorú férfi leszállt a villamosról fel, már készült felrakni a korlátra, nyilvánvalóan azért, hogy az illetőt felsegítse, és azon gondolkodtam, hogy én most jól tettem el, hogy nem szálltam le a villamosról, mert ha leszállok, akkor nyilvánvalóan nekem is oda kellett volna menni, és ebben az emberrel törődni. Um, ez most hirtelen úgy eszembe jutott az első kapcsán, meg úgy hirtelen eszembe jutott, azért régen ilyen történeteket gyakran megosztottam önökkel. 061 712.42. I'm not van nincs, hogy még a Facebook előtt ezek a gondolatok ugyanebben a formában születtek volna el meg. Elsimó László kapcsán hozzátéve, hogyha nincs Facebook, akkor természetesen Elsimó sem tudta volna közzé tenni ezt a történetét. De nekem a segítségnyújtás, illetve az elmaradása jutott az eszembe akkor, amikor a saját történetemet nem büszkén felidéztem. Bizonyos szempontból az az igazság, hogy ilyen történetek felé vinném a kéfejancsit. Sok szempontból, és azt is elmondom, hogy mindenféle korosztályból, tehát nem csak a 40-50-60 évesek korosztályából, hanem a 20-30-as korosztályból is, akiket aggasztóan elvesztettem. Vagy legalábbis úgy tűnik, hogy elvesztettem. A hétköznapi élet utoljára a Kalipszorádióban volt, nyolcas mértékben jelen, igaz, hogy a Bétót ki is kötötte, hogy nem lett politika műsorban. Úgy heróton kezd lenni, tehát úgy összegződik az elsimon, ez itt a kérdés tegnap, és mindaz, amit az elmúlt időben, a választások után ebben a lecsengő periódusban történik. Ha akarnak segíteni a hajórának elfordításában, és ez ötletük, vagy pénzük van, reklámügynökség, vagy koncepcióval rendelkeznek, belejött, vagy az én émi koncepció nekem is van, tehát nem önmagában egy putoráruházat kerestem. Elmondom, tehát ö, maga a azt gondolnám, hogy külön, tehát egy ilyen szimultán jellegű műsort képzele. Két-három helyszínen egymás mellett ül egy-egy ember, akik között felváltva közlekedem, különböző vagy ugyanazon témákkal foglalkozva. Tehát, mintha innen átülnék egy másik asztalhoz, ha egy másik ember, egy másik környezetben van és valami egész másról beszélnek, aztán egy harmadikról a műsornak különböző részei lennének, ahol egyébként a felek előbb-utóbb átszólhatnának a másik díszletbe össze is jöhetnének, miközben a műsor első felében nyilvánvalóan külön-külön kellene, hogy legyenek. Fogalmam sincs, hogy a dol megvalósítható-e, nyilvánvalóan nem megvalósíthatatlan, de hogy egyébként létrejön -e, vagy minden műsor kísérleti műsor marad, egyben ott van a potenciális... Potenciálisan az utolsónak is az esetősége, ezt nem tudom. Meg azt se tudom, hogy hányan fogják szerencsétetni. az április 25-ei nagyon messziről jött embert hétfőn este fél nyolctól az Erzsébet téren az Akvárium klubban a lakában. Nem benném rossz néven, ha most telefonálnának elsimon hajléktalan, aki feldől az értelmiség szerepe egyáltalán a hétköznapok kapcsán. Holnap 7 órától Tálas Péter lesz a vendégem. Ukrajna is kicsit olyan, mintha egyre nagyobb fenyegető veszélyt jelentene, és ahogy nő Ukrajna egyre fenyegető veszélye, mármint a háború fenyegető veszélye, úgy beszélünk róla egyre kevesebbet. Vagy legalábbis úgy tűnik, mintha egyre kevesebbet beszélnénk róla. Kicsit olyan vagyok, mintha egy ismerősöm ülne barátom, barátnő velem szemben, és különböző dolgokról mesélne, és én azt kérdezném tőle folyamatosan, hogy mondta, biztos, hogy erről akarsz beszélni? És természetesen két eset van. Vagy igazam van, vagy nincs igazam. Ha nincs igazam, akkor azt fogja mondani, hogy igen, mit akarsz te kiszedni bevőlem, ami nincs bennem. És van egy másik lehetőség, amikor egyszer csak a másik azt mondja, hogy Na jó van, hát az a helyzet, hogy az foglalkoztat, hogy, és akkor elmond valamit, ami őt igazán foglalkoztatta, de valamiért nem akarta elmondani. Ezek általában az illető számára fajsúlyos kérdések, miközben könnyen lehetséges, hogy egy harmadik személy számára teljesen jelentéktelnek. Tehát amikor most azt kérdezem önöktől, hogy ha itt ülnének velem szemben, és azt kérdezném önöktől, miközben valamiről beszélnek, hogy tényleg ez foglalkoztatja önöket, hogy akkor elő akarnak-e jönni, hogy egyébként mi foglalkoztatja önöket, vagy egyszerűen csak Rizsa. Volt már ilyen, nem először fordul elő. 061 712.42. Ha egy műsor vagy egy műsorvezető keresi a helyét, az önmagában még nem probléma. Az ellenkezője sokkal inkább. Két sms is küldtem két különböző embernek, hogyha egyébként rendelkezésre állnak, akkor szívesen beszélgetnék velük. Igaz, hogy múltkor pénteken vagy csütörtökön ezeket az embereket fel is hívtam, most csak SMS-t küldtem nekik, de mi múltkor ez a két telefon célt ért, most ezzel a két SMS-emmel nem történt semmi, egyikük se válaszolt. 061.712.42. Valgóta József hát Engem például most nagyon fontos dolog foglalkoztat. Képzeld el, a lányam itthon van Hollandiából, tegnap érkezett haza, úgyhogy együtt a barátjával, és gyönyörködöm az életükben, hogy egymás segítik. Először az egyikük a másikat, hogy kiköltöztessenek, a másikuk az egyiket, hogy ő most tanulhasson. Figyelj, viszonyatosan jó érzés. Rosszul, adik, hogy az mondjam, érte, jó érzés. Ők most azért vannak itt, hogy... Húha, hova leszél? Én, Én, Én nem Halló. Én ugyanott vagyok, ahol eddig voltam. Az a kérdés, hogy miben működnek ők most együtt? Hát ahhoz hogy kiköltöznek, ahhoz felhasználták a által férhetett összes létező pénzmaradékukat. Majd aztán, amikor meg most kint vannak, most meg úgy néz ki, hogy ugye, annak köszönhető, hogy kint vannak, hogy a fiú nagyon ambiciózusan pályázott munkát szerzett, és nagyon jól dolgozik, és abból a pénzből, amit viszont ő keres, most majd ketten fognak élni, addig, amíg egyetemre jár virág. Tehát fantasztikus ez az egész. Ja, de itt most, most valamit el... felszámolnak, vagy mit csinálnak itthon? Elköltöttek. Holondiában élnek. És akkor most hol látod őket? Most hazajöttek látogatóba, és tegnap sikerült úgy beszélgetnünk, ami nagyon-nagyon régen nem sikerült, hogy valahogy olyan... Vártuk, ahogy a barátja hazajel vonattal, vártunk arra, hogy jelentést adjon magáról, mert lehet, hogy értek el menni, mert elkészi a vonatcsatlakozás, mindegy, és így alkalom volt arra, hogy úgy beszélgessünk kötetlenül, mint nagyon-nagyon régóta Ez egy holland-holland? Ő egy holland-holland? Nem, nem, nem, magyar, mind a kis. A fiú a és egy holland vállalathoz pályázott, és megnyerte a munkát, és oda költöztek. És együtt mentek ki? Élek. Bocsánat, nem összelek. Együtt mentek ki? Igen, igen, igen, egyszerre, Elköltöztek. Ez egy mikor novemberben. És a lányod ott fog most járni egyetemre? Igen, így van. Felvételizett, sikerült, ezek ilyen szép lassan hömpölygő dolgok, felkészült, felvételi volt, sikerült, visszaigazolták. igazolták. Úgyhogy, de neki hatalina... felsőfokú végzettsége volt már itthon is, nem? Kettő is volt természetesen, de az nem alkalmas arra, hogy ugyanabban a szakmában ott is dolgozhasson, további olyan helyi végzettséget kell szerezni, ami alkalmas arra, hogy ott is alkalmazzák. ez mennyi idő? Most egy év, azért ehhez kellett az itthoni végzettsége, hogy arra plusz egy év, és akkor már mehet tovább. És ők eleve abban hogy ott fognak élni? Hát konkrétan, ezt már eldöntötték azzal, hogy oda kérdeztek, a minden bútorukat elvitték, itt csak béreltek lakást, nincsen tovább, tehát ez ott folytatódik az ő életük. És ez a csodálatos, hogy ezt egymás segítve csinálják. Ezt én nem láttam és nem éreztem így, mint ahogy most de tényleg olyan nagyon-nagyon kellemes borzangatóan nagyon jó. De mi az, amit tegnap tulajdonképpen megéltél? Tehát mi az, ami meglepetést okozott? Vagy mi az, ami nem okozott meglepetést, de örömmel töltött el? Az, hogy na most aztán két felnőtt, eddig fiatalokként olyan... Kettel együtt tudítunk. hány évesek? <kül> 69. Köszük? 64. 64. Uh -huh. Ez a, ez a felnőtt életük érzése, hogy na most rendben van. Most az van, amit én csináltam ugyanilyen koromban, hogy az úgy felnőtt Nagyon jó ez. Nem irítség, de valami nem. olyan, hogy ez akár neked is juthatott volna akkor nem. nem volt. Nem, képzeld nem. Ugye én nagyon szerettem volna, mert amikor egyedül maradtam, akkor én borzasztan el tudtam magam képzelni külföldön élve, hogy a Nem, tényleg nem, hanem az a boldogság, hogy nekik sikerült, és sem ilyen, hanem, hanem az, ami, ami az egymás segítő életük, hogy ő úgy párs ahogy ezt én nem éreztem az életük életükben, hogy igazán egy pár. Nagyon jó. És mennyi ideig vannak itthon? Most egy hét mint, aztán mennek tovább dolgozni. Közben, ráadásul a, a fiú most is dolgozik, tehát ő úgy ad haza, hogy elkéretkedett távmunkában, ott is távmunkában dolgozik, és akkor most itten táv, távmunkában dolgozik, tehát nagyjából ő most nincs is szabadságon, hanem dolgozik megint. A munka őket, vagy vagy a nem Magyarország? Nem. Nem, a nem Magyarország a perspektíva, és sajnos az a baj, hogy a nem Magyarország csak másodlagos a perspektíva, mert ugye sok országban lehetne perspektíva, hanem az, hogy legyen előttük lehetőség, hogy amit megtanultak, amihez van eszük, abból mondjuk legyen kilátásuk arra, hogy nyugodtan éljenek. Mondanál egy gátlat, ami itt van, de Hollandiában nincs? Ebből a hát szempontból? Konkrétan, egész konkrétan, például utána számoltak, hogy Nurmán 30-40 év sem elég ahhoz, hogy mondjuk a, a saját lakást vagy egy nyugodt úgy béreljenek, hogy ne kelljen azzal törődniük, pedig kegyetlen jó kerestek itthon, hogy abból, abból biztonsággal élhessenek, és ne a holnapi problémákkal vagy a bizonytalansággal küldjenek. Ehhez megvan. Nem mintha neked ez dolgod lenne, de volt-e bármikor is olyan érzésed, hogy e ehhez akár te is juttattad volna őket átmenetileg, vagy tartósan közelebb, mint hogy ehhez Hollandiába kellje menni? Nem, nem tudtam semmi, ezt magamnak nem tudom biztosítani. Én ezt értem, nem, nem ezt tudom. kérdeztem. Azt kérdeztem, ha, hogy emiatt volt-e benned rossz kedv magaddal, nem. vagy a saját életeddel nem. kapcsolatban. Nem, nem. nem. Ez kölcsönös volt, mert amikor ő segített nekem, tehát a lányom nekem, amikor úgy volt, hogy el tudok költözni, és ott boldogulni tudok, akkor ezt a kölcsönösséget éreztem, hogy én is miben segítsem, és ebben semmiféle hiány érzés. És mivel ha, jár a együtt a lány fizikai távolsága? Nincs hiány, semmi baj. Ugyanis olyan fura, mert ennek ellenére gyakrabban találkoztunk, mint gondoltuk volna. Először három hónap után, aztán egy hónap után, most megint egy hónap után, az élet így hozza ne, nem is gondoltam, hogy ilyen jól fog alakulni, de ha egy évig nem látnám, akkor is úgy van, mintha itt lenne. Semmi vesz, lenne. lenne. szóba került, hogy mi lenne, ha Amerikába költöznének, ez csak egy ilyen távlatti valami volt, de, de akár lehetett volna a realitásra is, én akkor ezzel számoltam oda a föld de nem jut el az ember éventese, de akkor sem gondoltam, hogy ez így hiány lesz, mert boldog vagyok, hogy ott van, működik. Nem érzem azt, hogy távol lenne. Remélem hétfőn veled is találkozom, nagyon jól jöttem. Igen, Köszönöm, szia újság. Yeah. Csaláms beszélnek. 061-712-42 Nagyon csúnyán beszélnek. beszélhetnek itt az interneten Csúnya fiúk. Foly, foly, foly. 25 perc van 06171242 akik a hajóra elfordításában segítségemre akarnak lenni ötlettel pénzzel dörö.fi kukat gmail.com akik eljönnének hétfőn este a nagyon messziről jött emberre, április 25-én este fél nagyon messziről jött ember az Aquarium klub volt lokáljában belépés díjtalan fél nyolc. Hogy bár azóta már eltelt hosszabb idő, hogy ez nem valószínű, de hogy az első alkalommal ránéz és azt mondja, hogy mi ez az 1200 kommentár, hiszen ez nem egy mai beírás. De nem olyan nagyon régi, 14 órával ezelőtti. De volt 6 órával ezelőtt. Kettő is, három is, négy is. Visszateri meneted az ötödik, és 4616-nál tart. Vajon kilencig elérje az ötezret? Eléri? És hogyha netán tanítanék vagy együtt beszélgetnénk erről, akkor azt is érdemes megnézni, ahogy erről egyébként a sajtó ír. Hol egymásra hivatkozva, hol valaki úgy, hogy felfedezte, egyáltalán ami a Facebookon van, az olyan, hogy felfedezi, mint hogy a tróját találták volna meg, ezt sose értem. Pedig hát egyszerűen csak a téma hiány, hogy híres emberek, vagy híresebb embereknek a Facebook oldalát azért böngészik, hát hogyha ott találnak valami ennek megfelelőt, és akkor ott hihetetlen pályafutásra tehetsz szert egy házi orvosi történet, amivel nem akarom leértékelni ezt a történetet. De érdemes lenne azt is megnézni, hogy ez tegnap este hogyan, milyen körülmények között, mennyi idő alatt milyen kommentárral vagy kommentár nélkül járta be az internetet, nem lenne tanulság nélkül való. Szevasz. Először is a 6000 kommentet is el fogja ezérni az ez óránből, sőt a 7 És tény, Arról van szó, hogy az első mondta egyrészt gyűlödik, másrészt ögy, gyűlödik a Fidesz ugyanúgy, úgyhogy lesz ez 8000-es nem kell tartani. A másik az, hogyha még szabad egy óra késő, erre előre a szopvágra egy mondatot mondanom, ha megengedett, Ezt így úgy apostrofálnál, mint ahogy múlt héten, még a választás után négy nappal beszélt a Györgyjevicsel, és akkor a Györgyjevic mondta a városi project kapcsolatban, hogy hát három pont, hogy hogy fog alakulni, és akkor betelefonáltam neked, és mondtam, hogy nem három pont, hanem egy pont. Tehát meg fog valósulni. Ezt hívják szokováknak, már a főváros felé szokovák. Nem tudom, hogy elfogadod ezt a magyarázatot tőlem. Ami az Elsimon történetet illeti, ott egyébként ennél szofisztikáltabban megérdemelt sorsát élvezi, vagy érdemtelenül kap? Érdemtelenül kap, szerintem érdemtelenül kap. Mert ez, ez a probléma, ez megvan, természetesen ez, ez mindenkivel előfordul, de amit most ellene ezt ez az 5-6-7-8 ezer kommentár ez mind az ellenzék ebből a, a teljes százalék, mind az ellenzéki szavazók körül kerül ki. Végre lehet valami fokás talán az első, akkor rúgjunk bele egy jó nagyot. És, és mind fővárosi? 80, 89 százak. De van ebbe Pécsi, van ebbe Szegedi, és hát azért hallgatnak téged is, sokan meg őt is nézik a Facebookját, van vannak fővárosi, itt mindenki városi, aki ebből. Én szerintem meg kéne vizsgálni egyébként, hogy kivizsgálja meg, milyen közvéleménykutató kutató ezt megvizsgálni, de tudja, hogy ez, ez jön neki. Mindenki ellenzéki szavazó, és mindenki városi, aki itt ebből. Na, így, így volt a választás is, János. Hát láttad, narancssárga volt az egész ország, kis pontok voltak Budapest, Szeged. És pécs. Is... 712 egy, óra 31 elkívánok fiala, hogy engem aggasztanak a tegnapi plázariadók, bombariadók. Épp, épp ma akartam elmenni az árkádba, és venni egy, egy ccc egy cipőt, és most nem tudom, hogy nem tudom, hogy elmegyek-e. Rendezünk szavazást. Elmenjene MPK az arkádba a tegnapi bombariadó után cipőt venni. Hú. Igen vagy nem. Tegnap nagyon sok központban bombariadó volt, most egy istenférű ember, egy nagyon régi kejfejjhalsi hallgató és most már néző, azon aggájának adott hangot, hogy ma elment volna, vagy elmenne az árka, vagy cipőt venni, de aggódik. Ön mit mondana? Menjen el, vagy ma ne menjen el? 01 712 42. Igen, persze, hogy menjen el. reason and my sight from darkness will come light i washed the rain Jó öregat. Menjen, el! Köszönöm. Jó öregat. Jó öregát nem menj. Köszönöm. Menjön. Jó öregat. Jó reggelt! Jó reggelt! Menjen el! Köszönöm! Tíz szavazatig megyünk, most hatnál tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Persze, hogy megnyanom! Köszönöm! Még három szavazat! menjen el nyugodtan. Alaptalan a félelme? Nem, nem alaptalan egyáltalán. De hogyha most az egész város otthon marad, akkor a bombariadós nyert. És ha az egész város fölrobban? Nem valószínű. Köszönöm. Még kettő hiányzik a tízhez. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Menjen el! Alaptalan a félelme? Igen, én azt hiszem, hogy alaptalan, hogy ez egy áldiasztás volt az egész országban. Én úgy gondolom. Önben, ha felvetődne, hogy ma elmenjen egy bevásárlóközpontba, hasonló kérdés vajon felvetődne, vagy, felvetőd, vagy történelmi kérdés? Nem, nem, nem, egyáltalán nem a ez, ez, ez, ez, Köszönöm. Tulállam. A tizedik szavazat hiányzik. Nyolc egyre állunk. Azon gondolkodom, hogy szavazzak-e vagy sem, és az van bennem, hogy. Egyáltalán, hogy ezt, hogy ezt így egyébként, ha valaki hallgatja, aki ezt a kételjét megfogalmazta, hogy arra ha te hogy adott esetben nyolc ember igen mond, kettő nemet, kilenc mond igen és egyet, egyen nemet, hogy ez rá egyébként ösztönzőleg hat-e, el múlik e az az aggodalma, amit korábban megfogalmazott. Jobb-rosszabb pillanataimban én naponta tudok ilyesmit csinálni többször saját magammal kapcsolatban, miközben nem áll arra kérni önöket, hogy tíz ember most mondja el, hogy mit tegyek, ha valami gondom van, hogy akkor tegyem, ne tegyem, hogyan tegyem, de a tizedik telefon még hiányzik. Menjen el, vagy nem menjen el. 061.712.42! 712 Úgy tűnik, hogy a tizedik az nem könnyen születik meg. Kilencre volt validálva a kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Menjen el mindegsélek kép. Köszönöm. Kedves MPK, a nép úgy döntött 9-1 arányban, hogy menjen el. Nem muszáj megfogadni. Hajó orr elfordítás ügyben vártam segítséget. Ott egy e-mail cím van, dörö.fialajanoskukat, gmail.com névtelefonszám, valamint a hétfői nagyomessziről jött embert promotálom, hogy jöjjenek el minél többen. Elzsébet tér, akváriumklub, lépcső le, balra volt lokál. Este fél nyolc órától a belépés ingyenes, mint szokott lenni. Kivételesen csak velem fognak ott találkozni. Nagyon fura volt tegnap, mert volt egy sor találkozóm, és abból adódó, és nem csak abból adódó beszélgetésem tegnap délután, és egy ilyen változó hangulatban, amiben egyébként előtte bőrigáztam, vagy ha nem is bőri, de jelentősen megáztam. Mentem hazafelé, rossz illamosra szálltam, ott kódorogtam a tabámban, Valószínűleg még telefonálnak, igen vagy nem ügyben. Jó reggelt! Jó reggelt, hát menjen előző. Jó, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kiárt már a rácsfürdő, haza rácsfürdőt a tabán oldalában. Eh, annak egy egészen másféle időtlen reménytelenség hangulata van, mint a. Mexikói és Tököli sarkának. Nekem egyébként affinitáson van megtalálni az időtlen reménytelenséget, mint ilyen pseudo jelennek. Nem tudom, ismeri ki -e ezt a hangulatot, és ha igen, akkor mit kezdenek vele, mert ez egy ilyen nem igazán egy jó hangulat. Most, hogyha lenne ez a műsora, ahol három berendezett szintér van ahol lehet közlekedni fel alá, ott lehet, hogy megkérdezném az embereket, hogy először is értik-e azt, amiről beszélek. És ha igen, akkor mit szoktak kezdeni ezzel a hangulatukkal? Talán a bekamerázás az, ami menti ott. Tehát van olyan fürdőszoba, először is nem is értem, hogy az hogyan van, mert van ott egy fürdőszoba, amiből amivel szemben meg lehet állni, mert ugye szintkülönbség van, és még csak füstüvek sincsen, vagy talán függöny van, amit el lehet húzni, de nem, ott van egy fürdőkád, egy még ilyen fúliába bevont csappal, hogy az van bennem, hogy elő vannak készítve a kavicsok, már-már már kövek, de bevert ablakok nincsenek, Ugye ez az, amit a főváros megvett, ez egy ilyen nagyon furcsa történetű épület. Nem nagyon tudok vele mit kezdeni. 061 712 42 MPK ért, azt hívta lehet, hogy elmegy. Yeah. Viktor a Facebook oldalán, hogy a választás utáni első hivatalos látogatásom holnap a Vatikánba vezet Ferenc Pápához ennek 651 hozzászólása van megnézzük első hol tart tehát 16 órával vezet 15-tel Orbán Viktor előtt 4786 hát az 5000 nem lesz meg 9 óra 3 percig nem tartanak rám igényt abban az esetben a finishéhez érkezett a mai meglehetősen hétköznapi, de hát ilyen is van a nökei fejancsi 8 óra 49 perckor akik orr elfordításban segítenének ötlettel pénzzel kukat, csimél.com telefonszám, akik pedig el akarnak jönni a nagyon messziről jött azoknak Nem kell e-mailt de 25-én el kell jönniük az Erzsébet térre. Akvárium klub volt lokál, lépcsőle is balra. Kellemes vagy kellemtelen, másfél óra vár rájuk. Izgulok, hogy sokan vagy elegen lesz nekem vagy sem. Mindig izgulok valamiért. Nem mindenről számolok be, de sok mindenről beszámolok, vagy sok minden az arcomra van írva. tegnap, ma másokból a hangulat ingadozásomról szól az utolsó két szám. Hogy a hosszúk egyébként, mármint az egyes számok hossza mérve -e vagy sem, vagy mértékadó e vagy sem, ebben most nem merülnék el. 061-712-42 először. Hogy honnan I'm going mm. korlom a szakmámat. Hello. Jó reggelt, Fiala János vagyok. Jó reggel, Kocsis Gergely. Mi történt? Adásban vagyunk. Ó, oh, ez igen. Hogy mi történt? Hát kiderült, hogy nem vagyok sebezhetetlen, pedig egy darabig úgy gondoltam, és akkor a gondolom, hogy arra kérdez rá most, hogy covidos lettem. Nem! Hát azért ez nem evidens. Vannak nem. ezzel kapcsolatos információim, de egyáltalán az meglepő, úgy ugye az ember én ugye tegnap színházba készültem, akár hihető, akár nem. A mindjárt jelent. meg fogom mondani, hogy mikor fogok elmenni helyette. Igen, igen. Kérem, hallássan... Június 17-e péntek. Az még odébb Igen. van. Az még odébb. Sajnálom. Én is? Mi történt? <gül> hát az, hogy elkaptam ezt a vírust. Hogy kaptam el azt, a rejtélyes, mint mindannyiunk esetében. És ilyenkor, amikor tesztel az ember reggel, Két csík megjelenik, akkor betelefonál a helyére, hogy ez Ez olyan, mintha azt nézném meg, hogy terhese, nem? Teljes mértékben olyan. Láttam már olyan tesztet is, az a fölött is izgultam már életemben. Ez, ez, ez, ez egy kicsit más érzés azért. De ez azt jelenti, hogy ha az ember nem érzi jól magát, és kocsis Gergelynek hívják, akkor evidens, hogy egy ilyen tesztet megcsinál, mondván, hogy nem valószínű, hogy egyszer influenzája van, náthája van. Igen, ez evidens. Ez, ez az egyik evidens Ez Bezzeg hogyha... doktor úr ajánlotta, hogy az embernél legyen otthon egy teszt. Nálam nincs otthon teszt. Tehát, hogyha én például én most tesztelni akarnám magam, akkor valakit meg kéne kérnem, mert ha beteg vagyok, akkor mindjárt megfertőznék mindenkit ott a gyógyszertárban. Hát látja, akkor maga bizonyos értelemben felkészületlen ebbe. ebbe sok a szempontból vagyok felkészületlen, de ez Bezzek doktorúnak volt a tanácsa, vagy nem? Hát gondolom, hát mivel a színházunk is, és oly sok színház, a, a csodálatos berzek doktorúrral konzultálja ilyen esetekben. Gondolom, hogy a protokoll kialakításában nagy szerepe van. hány teszt van otthon? Ö, én kapok a színházból tesztet, de privátin is rendelünk mindig tesztet, mert például, amikor ö, kicsit idősebb nagyszülőkhöz utazunk vidékre, akkor előtte megnézzük, hogy nem fertőzzük-e meg őket és akkor mindannyian letesztelünk, és úgy indulunk el. A színházban milyen gyakori a tesztelés? Ö, minden olyan előadás ö, előtt tesztelek én. Tesztelünk mindannyian, aki, amiben, hát, hogy úgy mondjam, közelebb megyünk, a, ami hol egymás aurája összeszikrázik. A csokorozás szót is használhatnám. Magyarul, hogy az darab függő? Darab és kontaktus függő Náluk. Tehát Igen. olyan, ami, ami egy ilyen putyini asztal távolságra <gül> ott zajlik, ott nem? <gül> így, van, így van, így van, így van, ott nem. Ott nem, de ami És de a marad... sem kell a cigány múzesben, hiszen ő ezt egyedül van. Így van, így van, így van. Tehát a monodráma is fel van mentve. A monodráma is fel van mentve, többnyire, többnyire ezek ilyen szerelmes pillanatokhoz kötöttek ezek a tesztek. És én magam is így terítettem ki tegnap reggel ezt a kis problémát. Tehát ez Mi volt a tünet? Semmi. Az volt a tünet, hogy este mesteremberek van, tehát fel tesztek kell. Jó, ja, hogy még tünet se volt? Nem, nem. Továbbra sincs, múlva és egy pillanatig nem gondolta, hogy becsapja ezt? Nem, mert csináltam rögtön egy másikat. Ezt, és kettő már nem tévedhet. Egy kettő állítólag az már. Jó, ja, és persze mióta hát pozitív azóta, azóta az összes szívverésemet vizsgálom, és nyilván képzelem azt, hogy vannak tüneteim, és furcsán vagyok, de valójában ahogy amilyen közérzetem most van, így simán szoktam szerepelni színpadon. Tehát valójában ez a ügyítő az egészben, hogy hogy Googleok a kertben, és huszkodom a gyomokat, ennyire erővel szerepelhetnék is a emberek című előadásban. Tehát, hogy maga nem azért nem látta tegnap az előadást, mert én nyomom az ágyat, hanem azért, mert a tévé. A Tehát, helyzet azért, az, hogy nem jutott eszembe, mint valami osztályfőnöknek meglátogatni önt, hogy most tulajdonképpen itt valamilyen izé, milyen fejezés, aki a kifejezés, aki nem is beteg, csak annak mutatja magát. Szimuláns. így, így, így. Nem, ez eszembe se jutott. Ja. Viszont eszembe jutott, mert egyébként nyilvánvaló, hogy gyógyulást kívánok, és az, hogy elmaradt a tennapi előadás, az az action tipikus esete, el lehet menni másfél hónap múlva, de eszembe jutatta azt a Majdnem egy évvel ezelőtti, sőt több mint egy évvel ezelőtti beszélgetést, amit Máté Gábor tett lehetővé, és ami nekem nagyon maradandó élmény volt, és rajtam kívül még sokaknak másoknak, amikor mi beszélgettünk. Ugye én kérdeztem a Gábortól, hogy ki az, aki a színházban a legalkalmasabb lenne arra, hogy azt a tétlenséget szemléltesse, amire most egy szinté, vagy akkor egy színész volt ítéltetve a Covid által, ő önt választotta, ráadásul útólag, amikor megírtam, hogy milyen ragyogó választás volt, akkor azt írta, hogy, de talán erről is beszéltünk, hogy gyerekkora óta ismerik egymást, E, és ez a beszélgetés elevenedett meg, önmagában a betegsége, legfeljebb egy SMS vagy egy telefont ért volna, hogy gyógyulást kívánok, ha, de, de nem is lett volna, tehát ez azért történelmiért le, mert a mi kettünk életében a Gábor elévülhetetlen érdemeket szerzett, és ez az, az első beszélgetés. Soha nem beszélgettünk ilyen hozban, amikor találkoztunk, csak Bicceteni szoktunk, vagy köszönni. Igen, uh, igen. És az bennem nagyon megmaradt meg az, ahogy saját magát olyannak állította be, amit utólag azért nem értettem, mert megismerkedve a színházi szerepeivel, ön egy sokkal foglalkoztatottabb színész, mint ahogy egyébként akkor feltüntette magát, mert ugye ott annak a, annak a végzete is felsejlett, hogy Covid ide, Covid ott, egyszer csak ott lesz a kocsis gerge, és mit fog kezdeni az élettelme, hogy nem lesz színház, és akkor, akkor mit fog ő majd kezdeni magával? Majd aztán az ember azt látta, hogy a hétköznapokban ön egy kifejezetten foglalkoztatott valaki. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Hát az azért más fénytörésbe helyezte, ugye, az az időszak az ember saját magával. És az most az eszébe jut önnek az az egy évvel ezelőtt, nem, hogy velem beszélt, hanem, hogy akkor mi volt most ahhoz képest meg ez elmúlt, ön meg megbetegedett. Ö, igen, ez van. Többször eszembe jut, hogy én már többször hátradőltem, és megelőlegeztem a világnak, hogy ennek vége, és nagyon szarritmusban, mondjuk jó ritmus nem tudott volna jönni. Mondjuk jó lett volna akkor átesni ezen a milyen COVID-on, amikor. Úgy csak volt színház, és akkor nem maradnának el az ember miatt előadások. És ez, ez azért nagyon nehéz megémészteni, még akkor is, ha vétlen vagyok, és senki sem szid le, és senki sem haragszik rám, de ez mégiscsak van egy olyan érzés, hogy most miattam ö, lesz holnap beugró próba a miattam maradt el a mesteremberek, stb. Stb. stb. stb. stb. Ez vacakérzés, na no. Ma is megyek a katonába, de, de kiderült, hogy a főtitkárokban nem szerepel. Abba nem, azt, azt, azt nagyon ajánlom, és jó szórakozást kívánok. Igen, már megnéztem egy óra 50 perc szünet nélkül. Na és. Én mindig megszoktam el, nézni, mennyi ideig tart egy előadás. El fog suhanni. El fog suhanni. A, visszemlékszik arra, amikor véget ért ez a nem betegségből, hanem az elővigyázatosságból leginkább abból adódó karantén is visszatért a színházba? Igen, emlékszem rá, hogy, ne, hogy, ne, hogy. Ne. És milyen volt? Szenzációs érzés volt. Fantasztikus. Mennyire Egy -egy... volt szar előtte? Tehát, hogy ez a folyamat, amiről mi beszéltünk februárban, és ami eh, különböző hullámokon lehetett, nem lehetett, így lehetett, úgy lehetett. Mikor volt a mélypont? Fú, hát hú, nem is, én keverem, azt sem tudom már hány hullám volt, meg, meg, meg ú, hú, hát ez, ez, ez, a, ez a történelem. Jó, akkor a, ne azt nézzük, hogy mikor, vagy, ponton mikor volt, de a mélypont, amit mit A, pont, a mit éltem meg? A azt éltem meg, hogy, hogy itthon vagyok, már mindent kifestettem, amit ki kell festni, már mindent csavart behajtottam, amit eddig nem. Már már, már olvasni kéne, de ahhoz nincs idegrendszerem, ellenben a gyerekeim uh, itt uh, hangoskodnak, és nem tudok rájuk haragolni, mert az a dolguk. Tehát ilyenekre emlékszem, hogy nagyon nehezen telnek el a napok. És egymás után... Ön volt anyagi a felesleges ember? <gül> hát tulajdonképpen igen. igen. Igen vagy nem? Igen, igen, igen, igen. És kárhoztatta -e saját magát amiatt, hogy nem tudott ennél kevésbé felesleges lenni, hogy végül is a csavarokon és a festésen igen, kívül ki minden, én. ki tudja, mi minden más találhatott volna. Igen, igen, csak alkalmatlan vagyok arra, hogy ilyenkor ö, leüljek és írjak egy tudatáromregényt. Tehát sajnos ilyen, te, ilyen, ilyen ö, ö, tehetségem nincs, se, se egyéb. De egyéb tehetsége, ö, tehetsége pedig van? Hát igen, de nem, nem, azt, azt, azt egyedül nem lehet gyakorolni. Mennyire volt magára hagyva? Így utólag, mit élt meg? És most nem arról beszélek, hogy effektíve, hanem arról, hogy ön mit élt meg? Hiszen Ö... az, amit ön megél, az más, mint a valós helyzet. Valóban, és ezért aztán azt mondom, hogy nagyon magamra voltam hagyva, legalábbis ezt éreztem. Igen. Szemrehányást tette akkor bárkinek, amit utólag megbánt, de akkor mégis így viselkedett. Senkinek nem tettem szemre hányást. Magamban tettem, magamban igazságtalankodtam emberekkel, hogy már ez meg se hív. Hát nem érsz, hogy nem, nem Mint ahogy így, így, így, ugye így jutott eszembe néhány ember, hogy hát ez, ez szörnyű, hogy föl se hív. De én se hívtam föl, tehát, ilyen, tehát teljesen elferdült a világ akkor. És se a Igen? Sincs sem különösebb öröm mondjuk. Én, én nem érzem... A fölhívásokban, tehát hogy én nem, én nem tudok emberi kapcsolatokat messengeren és telefonon és sajnos én ilyen személyes találkozási függésben. És se vagyok. ezt megelőzően, se azt követően soha ilyen helyzet nem volt az életében? Nem, nem hát. Nem. Rémálom volt, vagy azért annyira nem? Hát rémálom, hát abban az esetben rémálom. Úgy, úgy értve rémálom volt, hogy hogy az egész COVID előtt valaki azt mondja, hogy lesz egy járvány, amikor bezárnak a színházak, és otthon leszel, és nem lesz élesztő a boltban, az egy rémálom. Hát az rémálom. Mennyire ment a környezete a agyára? Én? Uh -huh. Ö, pillanat, adom őket. Nem, nem, nem, nem. mert ez megint csak subjektív és nyilvánvaló, hogy ők hár, de ön mit élt meg? Én, én, én úgy érzem, hogy nem írtam nem ki őket, talán. De ez azért volt, mert így begubózva, mint valami báb, E, volt otthon megközelíthetetlenül? Nem, nem, dehogyis nem. Azért mutattam életjeleket. Tehát azért azt a kevés tehetségemet tudtam mozgósítani annak érdekében. Hogy egy Fürdött fogat, mosott, és... cseréltem rugákat. Igen, tehát tel teljes mértékben. A, a, a, a, a, még, még a vegetatív szint fölé is léptem itt ott. Egy-egy kedves mondat is el tudta hagyni a számot, meg egy-egy társasjáték. Ki menni a kertek, gazokat kihúzni? Azt ment, azt simán csináltam, mert alig maradt valami, amit húzta volna ki. <gül> és, és, és hát az áldásul, mint minden rendes magyar államkorgán, én, én nem pékké váltam, hanem, hanem kertészé ez alatt az idő alatt. Azelőtt egyáltalán nem foglalkoztam a növényekkel. Hát a Covid egyszer csak rá, ráirányította a figyelmet a csodálatos élővilágra. De azzal tisztában van, doktor után szabadon, hogy az is lehetséges, hogy semmilyen ízét nem fog mutatni, de maga a pozitivitás néha baromi hosszú ideig el tud húzódni. Ezzel mennyire számol most? Én, én nem számolok az Azzal számolok, hogy holnap reggel már negatív leszek. Ha, ha nem ezzel számolok, akkor megbőlülök. <laughs> akkor, de... Ez azért más, nem? Tehát most De. ugye azt éli meg, mint az iskolában élt meg, hogy önnek otthon kell lennie, Igen, miközben Igen. a többiek azt csinálnak, amit akarnak. Hát nem azt csinálnak, amit akarnak, mert próbálják helyre tenni azt a kalamaikát, ami például... De én én most, most az iskoláról tenni. beszélek, hogy elmertek ja, fajlaltozni, ön meg nem ja, mehet ja, fajlaltozni. Ja, ja. Hát én nem, majd szervezek magamnak fajlalatot és minden egyéb jóságot. Vo Valamit köszönhet -e a színház és ön a Covid-nak? Hát, én szerintem én még nem vagyok abban a lenyugodott idegállapotban, hogy egy igazi igaz mérleget tudjak vonni ebben a kérdésben. Szerintem nem. Nem? Hát, szerintem nem. Örültek-e annyira egymásnak, mint amennyire rossz volt elszakítva lenne egymást? Ezt ugye, ez a, most ugye arra kérdezek, hogy biztos ismeri azt az effektet, amikor valaki kimegy a kedvesével a pályaudvarra, és ott csókoloznak és búcsúzkodnak, majd kiderül, hogy a vonat késik, és fél óra Igen. után már kurvára nem tudnak egymással mit kezdeni, egy Igen. óra után pedig már Igen. felvetődik a szakításnak is a lehetősége. Igen. Tehát ennek az aprópóján kérdezem nagyon igazságtalanul, hogy örültek-e annyira egymásnak, mint amennyire szomorúak voltak az elszakítottság miatt, pontosabban mondva ön. Én, én, én, én egálba vagyok, szóval én nagyon örültem, én nagyon vártam már a személyes a bemenést és a valami csinálást. Szóval én nem, én nem álltam ott elbúcsúzva, <gül> és, és nem kaptam. De volt-e önben így, mert ugye azért már nem főiskolás, vagy nem egyetemista, tehát nem hát az nem. a hír, de volt-e önben az a fajta felfokozott izé, ami önmagában abból adódik, hogy valamit nem tudod csinálni, ha érthető a kérdés. Mert ugye nagyon sokszor előfordul az emberrel az, hogy valamire nagyon rákészül, vagy egyáltalán igen, nem készül igen. rá, de az elzártságból adódóan azt gondolja, hogy amikor ott lesz, hát akkor ezer fokon fog égni, igen. és azt veszi észre, hogy csak 70 fokon. Igen, igen, igen, igen, igen. Nem, nem. Tehát nem, nem kerültem nem ilyen csaló, nem, nem, nem volt ilyen csaló. Meg volt az ezer fok? Hát az, az is, az, meg volt az 1000 fog, de az is különös dolog volt, hogy ez, ez egy május, egy furcsa májusban történt. Tehát nem, nem, az, nem ez igazi színház évadkezdés volt. Tehát ott, ott a, bemutattuk a lérkirályt, királyt, aztán jött a nyár. És igazából aztán ősszel indult újra a, a valódi féling. Tehát amikor, amikor az ember szaludítja a régi előadásokat, és elkezd. Repertoár jelleggel játszani. Anyagilag mit jelentett? És? És? és? É, nem és? Még basz, Hát és, de hát az anyagilag kérdéssel kiverte a fejemből, hogy mit akartam mondani, de nyilván Bocs. nem volt annyira fontos. Anyagilag is, hát, ez, én, hát persze, persze, ha az ember nem játszik, akkor kevesebb pénzt keres, ez teljesen logikus. Mennyire hiányzik De, az a pénz, ami akkor nem lesz megkeresve? Ö, hát ne, nem, nem fogok panaszkodni, Mind, minden, minden, minden kijött nekünk. nekünk. Kiesett időnek számít az ön életében, ez, vagy azért erről nincsen szó? Kiesett időnek számít, mert elvileg színészként most, most, vagy az elmúlt két évben, vagy az elmúlt két év is beletartozik abban az időszakban, amikor egy férfi, színész ereje teljében van. Tehát ez és ezt ő aktívan meg is élte? Én meg, meg. Hát nekem most kéne nagyokat gurítani, gondoltam, tehát most ezzelre kéne dolgoznom, mert öt év múlva már adnak a kezembe szint Tehát, hogy akkor most, most, most vagyok az elvileg a, a, magam, a magam csúcsán, ennyi sikerült, hát most ezt ki kéne használni. Ez, ez nagyon bosszantott. Ez jobban bosszantott, mint, a, mint a, az összes többi nyafogás, meg pénz, meg mérgészség. Most jól viselkednek-e kollégái vannak, vagy ön minek mondja a többieket? Én kollégáknak barátoknak. Most megfelelően viselkednek-e, megfelelő ütemben, mértékben és hozban érdeklődnek ön iránt? Ó, csodálatosan, hát persze, persze. Igen. Kinevetik? Igen, igen. Hogy hát, hogy engel? most képes volt itt a járvány végén megbetegednem, ková nem illik. Nem, mert nem vagyok egyedül ebben a, ebben a műfajban. Több, több, több versenyző van itt de nem vagyok felhatalmazni. Ne, nem, látom, nem ez csak, eszembe hogy jutott, csak csak az eszembe se jutott, de jutott, de az eszembe jutott, hogy, hogy Bezeg doktor után szabadon, még amikor ez ugye e, aktív volt, hogy volt-e kontaktkutatás az ön fejében a tegnap előttel, és aki tudja, melyik, melyik nappal kapcsolatban. Ne, már nincs, már a kontaktkutatás, mint ön, az már teljesen muzeális fogalom ebben az egész. Ebbe az mint, egész hogy azt se foglalkoztatja, hogy kitől kapta el, és kinek adhat át. Hát nyilván dumpcsizgattunk. Dum Tehát én, ahol, ahol voltam ö, tegnap, el, mielőtt ez kiderült, az, az előző estén szereplőit felhívtam. Én, hát, én felhívtam, írtam egy közös e-mailt, hogy gyerekek, ma reggelre pozitív lettem, figyeljetek oda, ennyi. Tehát hogy ennyit tud. A figyeljetek özen, oda, az mit fed? Hát, hogy figyelj oda, hogyha kapar a torkod, akkor emlékezzél, hogy tegnap Na, bet, Most írt, írt valamit, ami önnél nincs is. Önnek nem is kapar a torka? Hát értem, de másnak kaparhat. <gül> Tehát, <gül> és figyeli saját magát, hogy mikor todál... kezd kaparni? Hát, figyelem persze. Mennyire hipó, Ö, Mi a skála? Tízes? Uh -huh. Ö, hét. Hát azért az nem kevés. Ö, a jó. <gül> Halálfilelme nincs? Jaj, nincs, nincs. Ah, nincs, nincs. nincs, A koronavírus járványra már úgy gondol, mint az ifjú korára, amikor 18 éves volt, ami már viszonylag messze van, miközben azért olyan nagyon messze nincs, de azért már 20 évek teltek el. Tehát, hogy távolban egy fehér vitorla a koronavírus, vagy nem, hát távolban egy fehér vitorla. Az És az rántotta most vissza nem rántott engem vissza, mert az a koronavírus, ami távolban egy fehér vitorla, az, az, az olyan volt, azzal úgy riogatott a világ, és maga a koronavírus, hogy abban meg lehet merecelni. Ez most eszembe se jut? Ez most eszembe se jut. Ez két, két éve eszembe jutott, hogy elkapom, lehet, hogy meghalok. De most egyáltalán nem jut eszembe. Nem, mert hiszek a szememnek, a fülemnek, és a és a szakembereknek, és látom, hogy nem tudom hány kollégámat néztem és kísértem végig az Covid-történetét, hogy legfeljebb fájt a torka, legfeljebb volt egy kis láz. Ez most az új, én nem tudom, melyik dörög betűnél tartunk a vírusok elnevezésében, de látom, hogy ez most egy könnyű lefolyású cucc, és egyáltalán nem félek attól, hogy belehalok. Attól, a... attól félek inkább, hogy sokáig fog tartani. az hát, Az Ukrajnával kapcsolatos videó, az mikor készült? A mi társadalunk videója? Mikor? csütörtökön. Akkor ebben nem a betegség. Azt például ki dönti el, hogy abban kivesz részt, és ki nem? Elárulom a koncepciót. Ebben azok, mert azok a kollégák vettek részt, akiknek jelentős eh, mintjük van valamelyik előadásban. Akiknek? Ezt említettem. Akiknek jelentős mintjük van valamelyik Igen. előadásban. Tehát akik le tudnak ö, törölni magukról például egy aranyfestét, le tudnak szedni egy bajuszt, vagy le tudnak nem tudom mit, mit uh -huh. És ö, én... Ö, hát akkor ebben szerettem. a szírtás jobban, jobban állt, mint ön? Hát igen, neki van egy olyan szerepe, ami ezzel, ezzel a káronra van festve, és ezt éppen le tudja törölni. Én bármelyik szerepemről beszélünk, én csak a legszebbet szemüveget tudok <gül> minden, minden szerepemben a saját unalmas fejemmel játszon. Visszaidőződik-e a mostani otthonléte kapcsán az, amikor ön nem volt beteg, de otthon kellett lennie? Rizt, Csavargatja el a csavarokat. Vagy feste fogom, bármit csak, le. Bár egy dát nem csak, kopnak meg. Ez, ez még csak tegnap óta még, igen. Állapot, ez még új. Hát minden setre ma nem húztam fel az ében szórát. Ennyiben például. És tovább is aludt? Tovább is aludtam az ön SMS-ére, is, ezért reagáltam el később. De nem eléggé. É, hát igen. És. És nincsenek terveim a mai napra, ez egy furcsa érzés. Tehát igőzőm sincs, hogy mit fogok csinálni. De mindenki az, hogy pihenjek, és hát lehet, hogyha nem lesz valami kreatív ötletem, akkor átadom magam ennek a, ennek a hagyományos programnak. Mármint? A pihenésnek. Ami Mi? Hát mit heverések. heverészek. Kipróbálom a... a de lakással. akkor nem nevezte pihenésnek, amikor heverészek? Akkor, akkor ma... nem, akkor nem. Most Látja, milyen érdekes? érdekes. Ugyanúgy pihen, de mégis akkor heverészek, ugyanúgy heverészek, de mégis más volt a neve. Igen, Ezek a filozofikus tartott, mélységek. De az honrapokig tartott, azért ez remélem egy pár napnál lesz. De ki gondolta volna, hogy a heverészés az így mennyiségi kérdésből hogyan válik minőségével? Igen, ki gondolta volna. Kik pótolhatják ön, miközben, miközben ön pótolhatatlan? Tehát ki kaphatja meg az ön szerepét? Bárki. Bárki. nem gondolom magam pótolhatatlannak. Ez inkább szerepbonyolultságtól függ. Tehát nyilván most a szerepeimet nem veszik át a kollégák az összesetben de van egy pár. De tegnap egy. például a Kári abban fel sem merült, hogy valaki átvegye? Én nem, a akári Holtakban nem, nem szerepelek, én a mesteremberekben szerepelte volna tegnap. A kári Holtak azért nem, nem miattam maradt el, látja. Most majdnem megmondtam, hogy ki miatt. Más is beteg. Más is beteg. Igen. Ön miatt ö, a legkö... ö, ön, mikor érin... ön mikor lenne érintve legközelebb színházi gyireg? Csütörtök este. Azaz holnap. holnap Igen. Amiben. Alice királyban, de ezen a, már dolgoznak a kollégáim, úgy láttam a, a az Azután pénteken, azután szombaton, azután vasárnap. Az Mennyire után foglalkoztatja, én... hogy ki fogja eljátszani azt a szerepet, amiben egyébként ön lenne? És <gül> se, ha nem Volt ezt, már hasonló az életében? Nem, engem még nem kellett helyettesíteni. Na de nem ez nem. mégiscsak fura, nem? És gondoljál, hogy, hogy a családjában egyszerre csak valaki, Kovács kettő Józsi megy haza, és nem ön. Igen. És, ez és most intim van. dolgokról nem beszélek, csak a felesége igen, egyszer igen, csak van. őt látja heverészni. Igen, és nem tudom, lehet, hogy a jót tehetsz, neki egy kis változatosság. De most a színházról beszélek. Értem, értem. Hát nyilván most a Lírkirályról van szó, csitörtökön lesz holnap, és én abban nem, nem én vagyok a Lírkirály színóban fogalmazva, tehát egy kisebb szerepet játszom, és csodálatos kollégám veszi át ezt, és akivel, akit ebből az alkalom tegnap fel is hívtam. És... Van neki neve? Hát van neki nevet, csak még nem láttam kint a hivatalos kommunikét a színház részéről egyetemben. Honnan tudja a szerepet? Ő? Igen. Hát holnap azt mind a 17 mondatot. Prímán meg. És az összes többi szerepe 17 mondat? Igen. A mesteremberekben több, azt láttam, nem volt a szívem csücske, bevallom őszintén, de abban nem 17 mondata van. Hát azért is maradt el tegnap, <gül> mert abban azt nem lehet csak úgy átvenni, persze. persze. Tehát a mondatok számán múlik az, hogy mi az, ami elmarad, és mi az, ami nem? Hát azon múlik, hogy az a szerep az egybeúró próbával megmenthető el az előadás. Magyar a mesteremberek, amíg ön beteg, addig nagy valószínűséggel nem lesz? De biztos, amíg én nem mehetek be a színházba játszani, addig nem lesz mesteremberek, ez biztos, igen. De ezt elmondhatnám több egyéb előadásról is. Nekem az felrújja, hogy én nem tud azt, hogy a Káli Holtakban ki szerepel. Nekem a Gábor azt mondta, hogy a Káli Holtakat meg kell nézni, de fogalmam nincs, hogy kik szerepelnek a Káli Holtakban. Tehát, azt Miért nem nekem... Föld? Hát, tudom is, is én, mert azt mondja, hogy egy ember... Én legutóbb megkérdeztem és Tibortól valaminek kapcsán, hogy egy település hol van, és ebből kegyetlen uh, izé, uh, vita és veszekedés, vagy hírig alakult ki, és most ugyanennek az aprópóján azt kérdezem, hogy ön személyesen zokon veszi el, hogy nekem foggalmam nincs, hogy a Káli holtakban szerepel, a darabra megyek, mert azt mondták, hogy nézzel meg, miközben foggalmam nincs, hogy ki fog benne játszani. Nem, nem, nem, nem, egyáltalán nem róvom föl, Iridlem, hogy, hogy irigylem ezt az érzést, hogy maga el tud menni színházba, és azt se tudja, hogy mi lesz, Az csak mondták, hogy jó. Ez csodálatos, csodálatos irigylés, reméltem, és egyáltalán nem róvom föl. De ön nem ilyen? Hogy én... Igen. Tehát ön, ha elmegy, nem... akkor pontosan tudja, vagy nálam sokkal pontosabb hát, hát ha eljutok, akkor marhára tudom, hogy az mi lesz, az biztos, igen. <gül> Nagyon ritkán jutok el. Most nem udvarjas velem? Nem vagyok magával udvarjas. Egy De nem. képes lenne az ellenkezőt is mondani, és azt mondani, hogy azért... Nem. Nem? Nem, ha azt mondta volna, hogy látta, mit tudom én, ha már a mesterembereknél tartunk. Látta a mesterembereket, és nem emlékezne, hogy abban játszott. Az Azt lenne. Hát, higgyel, hogy értem már meg ilyet. Lázasan beszélt valaki egy előadásról nekem az évekkel, ez lázasan, hosszan, hosszan, szenvedélyesen ott álltam előtte. És nem jött rá, hogy valójában én rólam be. Mit élt meg? Hát az hogy nyilván, nyilván, nem, nem vagyok eléggé. Közös, mert megjegyezhető. De arra most... nem gondolta, -e, hogy, hogy ez úgy létezik, hogy benne ez a kettőség úgy van, hogy ezt a kettőt nem hozza egybe, mint amikor régen szellemképes volt a televízióban, már ezt igen. nem is ismerik, és egy csavarral össze lehetet hozni, igen, e igen, és, igen, és igen. valójában ő úgy különbözteti meg önt civilben és a színpadon, hogy közben nem tesz rosszat, és ön úgy ég saját maga előtt, amire egyébként önnek semmi oka. Persze, persze, ez egy öt percig tartó volt, csak most eszembe jutott. Tehát nem hordoztam egy... Má, ez egy inkább hiúsági kérdés. Ez bizonyára, igen, igen. Hiszen az a fontos, hogy azért az illetőért, akit nem azonosított önnel, azért viszont lelkesedett. Igen, persze, persze. Fordítva mondom, sokkal rosszabb lett volna. Igen, ott szitta volna nekem, az minden rosszabb lett volna. Igen, igen. igen. igen. Hát azért még magára fogok telefonálni talán a jövő héten. Tegye. Egyrészt gyógyulást kívánok. Köszönöm szépen. Másrészt meg hát a Gábornak még egyszer megköszönöm De. az apropót. <gül> Harmadszor pedig gondolkodtam egy ideig, hogy részletezzük-e az én... Hát nézd. Ugye ez nemrég történt, amikor megkérdeztem Navras és Tibortól egy bizonyos település kapcsán, hogy ja, hol igen. van, és most azon gondolkodtam, hogy, hogy ez mekkora bátorság volt most önnél visszatérni oda, hogy én tegnap ezek szerint rosszul feltételeztem, hogy ön miatt maradt el. Most tulajdonképpen fel kéne idéznem, hogy honnan tudtam egyáltalán azt, hogy ön beteg. Na, na, na. Hát ez érdekes. Az, hogy ön beteg, az köztudomású? Hát most már az összes most, aki, aki ebből a beszélgetésből ezt nem tudta leszűrni, az megérdemli. De tegnap a színház vagy bárki, ugye a színház nem szokta azt mondani, hogy ja, nevezik igen, meg néven. Nem, nem, igen, igen, az miatt elmarad, igen, igen. igen. Tehát nem, köztudomású. Nem De én most tettuk. rosszat tettem önnel? Most már később, most már fél órája húzom itt az idejét, meg a nem többiekét. Hittem. Nem, nem, nem, tett rosszat. De nem, nem. De nem akart volna inkognitóban maradni? A feléket, hát hogyha nem. És az, hogy covidos vagyok, az nem, ez nem egy lebukkás. Hát, nem, de, de egyáltalán, hogy, hogy, hogy ahogy ön nem Igen? mondja meg, hogy ki a másik kollega, teljesen természetesen, hogy én... Igen. De most látja, itt vagyok a slamasztikában, fogalmam nincs, hogy honnan tudom azt, <gül> hogy ön... Fogalmam is, megpróbálhatom, hát Sok rájön. Inger éri önt, em, emiatt így kellem, és már azt se tudja, hogy hol, melyik honnan jött. Tehát, De ennél rosszabb rossz, már csak az lett volna, hogyha megkérdezem, hogy hogy van, és kiderül, semmi baj nincs, Tehát uh, beleértve attól, mert persze önnek ez jól eshetne, csak ugye ritkán igen, szokták igen, megkérdezni, igen, igen, relatíve vadidegedek, hogy hogy van a másik, igen. amikor éppen ugyan. Tehát azért ez egy szép pillanata lett volna az életnek, hogy ön igen. egyébként, uh, tehát nem is ön miatt maradt el a mesteremberek, mert igen, ön is egészséges, igen. és valójában igen. csak azért Részig, és azért nem húzta fel az óráját, mert nincsen szerepe aznap, és igen. megengedi magának azt, amit, amihez egyébként nem muszálja a koronavírus. Azért lassan csak összerakunk egy abszurdot. Lehetett volna ez is, igen, akár. De akkor is ugyanilyen átélésre tudtam volna beszélni erről a a koronavírusról. Gyógyulja Jó e, Igyekszem, nagyon köszönöm. Viszont Köszönöm hallásra. a lássuk. és is hallott. Nem ez lett volna. Ez a zárószám. 250 másodpercük van, 061 egy Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Halló? Igen! Bölcsészakos vagyok, és a Fosztó képzőről kell egy hét múlva előadást tartanom, és nagyon elgondolkodhatott, már nem emlékszem, mi volt az, amit használt. Azt mondtam, siffertelen, gétlen a géfodorra, Ferenc-telen a Ferenc orsolyára, és azt mondtam... ezek de most nem ezt mondta, nem jut eszembe sajnos, és be fogom venni <gül> önt ezzel a fontos talannal legalábbis a nagyon fontos... érdekes most, hogy ezzel foglalkozom, és ráadásul külföldieknek kell tanítani majd. És hol tanít? Még nem tanítok, most járok, a, e, e, tehát magyar vagyok, és most elkezdtem ezt a mit szakot, ez azt jelenti, hogy magyar nyelvtanítás a külföldieknek. És hát ezt most kérdezel, hogy egy kínaiak vagy bárkinek megtanítani? Hajrá, figyeljen, a mai műsornak mégis itt a legvégén lett értem. De ez a fontos tan, ez nagyon érdekes, mert ugye van a szép, csak így nagyon egyszerűen próbálom, hogy ezt, azt nem mondjuk, hogy szép tele, mert van egy párja a csúnya, de a fontosnak tényleg nincs párja. Igen, de annak idén az ATV-ben hosszan kioktattak engem, mert ott használtam azt hiszem, először, vagy máshol is használtam, de ott Kálmán Olga belém kötött, és azt mondta, hogy olyan nincsen, és Igen, de az, az is felvetődött, a... hogy fontatlan, de van fontos tanan. Tehát van, van, van. Hát nem használjuk, de ön átnyomta. Hát, figyelj, ki tudja, hogy milyen nyelvújítók leszünk leszünk mi ketten igen, jó, jó használja hát, maga is, viszont halásra. viszont halásra hát ennyit elnézést a stábtól, Lakatos Jánostól és Galambos Ádámtól hogy attól, mert Fiala János hirtelen megvilágosodott és Kossis Gergelyen elbeszélgetett annak kapcsán, hogy nem miatta maradt el tegnap a Káli, voltak előadás itt kellett, hogy maradjanak fél tízig hajó, orr, és nagyon messziről jött ember ez a két üzenet, és némi értelmet nyert a reggel. Távolétemben dörö.fi alajanos kukac, gmail.com See Még a jegyet is előtte. Tényleg szok az hogy valaki csak így cím alapján és ajánlásra menjen el megnézni egy előadást? Működben semmit se tud róla? Válaszok holnap és e-mailem.